Розділ 33. Скарлет стояла біля дверей спальні тітки. Рука зависла над ручкою і неприємне відчуття поколювало шкіру на шиї. Їй зовсім не хотілося знову підніматися сюди. Кожна клітина її тіла волала, тікає звідси. Але реакція Оллі на її пропозицію перенести літній будиночок налякала її. Вона відчувала пекучу потребу зробити ще одну спробу – знайти щоденники тітки. Яку користь це могло принести, якщо вона їх і справді знайде, вона не знала, але їй треба було щось робити. Вона не могла просто сидіти й уявляти найгірше. Дихання її почастішало. «Давай, відкривай і заходь!» – голос Ребеки у вусі змусив її здригнутися. «Це ж просто кімната, Скарлет! Чотири стіни, підлога і стеля!» Вона глибоко вдихнула і рішуче розчинила двері. Стала на порозі, вдивляючись усередину. Перше, що вона відчула – різкий запах мийних засобів. Друге, як інакше виглядала кімната без килима. Вона проковтнула страх і ступила всередину. У кімнаті було темно через зашторені вікна, але світла з коридору вистачало, щоб щось розглядіти. Щось зупинило її від того, щоб увімкнути верхнє світло. Частково це було те саме відчуття, що й минулого разу, коли вона була тут, у вітальні тітки бажання залишитися непоміченою для зовнішнього світу, а частково – страх побачити кімнату у всій її яскравості. Вона повільно повернулася ліворуч, щоб побачити велику соснову раму ліжка тітки з рейковим дном. Чи бачили сусіди, як з дому виносили забруднений матрац? Вона легко уявила, як вони спостерігають за всім цим зі своїх вікон. Їхній жах і захоплення Вона зробила ще крок Потім ще, поки не опинилася в кімнаті Зашторене вікно ліворуч Туалетний столик праворуч Скарлет кинула погляд на щітку для волосся тітки Що лежала під кутом на скляній поверхні Від цього у неї стиснулося серце Вона підняла щітку, торкнулася сивого волосся Що ще залишалося між щетинками Піднесла її до обличчя І вдихнула ледь вловимий запах волосся тітки Потім поклала щітку на місце і відкрила шухляди туалетного столика. Там були лише пилочки для нігтів і ватні диски, різні баночки і тюбики з кремами, мазі зілля тітки, як вона їх називала, але Скарлет усе одно ретельно переглядала в міст, боячись щось пропустити. Переконавшись, що в туалетному столику нічого цікавого немає, вона відвернулася від нього і побачила перед собою порожню раму ліжка. Її пронизав огидний холод, наче електричний розряд. Вона могла думати лише про те, як Ребекка лежала тут, не підозрюючи, що станеться далі. Краємока Скарлет помітила стіну за ліжком. Вона не хотіла дивитися, але не змогла втриматися від моторошного бажання побачити все. Плями від крові прибрала спеціалізована фірма, але їхні тіні все ще залишалися там, де кров в'їлася у фарбу. У неї пересохло в роті, коли вона підійшла до великої старої шафи З махагоні, що стояла ліворуч біля підніжжя ліжка Вона боялася відчинити її і побачити одяг тітки Якщо пам'ять не зраджувала, зверху була полиця, а з боку – кілька менших Де, можливо, тітка ховала особисті записники чи щоденники Але після кількох хвилин пошуків серед светрів, кофт і старих штанів Акуратно складених і згорнутих Скарлет зрозуміла, що жодних паперів тут немає. Вона перейшла до комода поруч із шафою, але весь час гостро і болісно відчувала за спиною порожнє ліжко і моторошні тіні на стіні. Вона саме засовувала останню шухляду на місце, коли пролунав дзвінок у двері, і вона здригнулася. Скарлет завмерла і чекала, поки б той, хто прийшов, пішов. Вона нікого не чекала і не хотіла нікого бачити. Може, це Оллі прийшов, щоб продовжити розмову, переконатися, що вона не зробить нічого дурного? Якщо це справді він, і він знову знайшов час у своєму нібито щільному графіку, щоб прийти до неї, це означало б, що вона точно на правильному шляху. Це означало б, що він боїться. Вона обережно підійшла до вікна і стала біля краю штори, найближчої до шафи. Відсунула її зовсім трохи і визирнула, але під цим кутом не змогла розгледіти, хто там. Відпустила штору і почекала. Дзвінок більше не лунав. Мабуть, це був якийсь торговий агент або хтось прийшов знімати показники лічильника. Якби це було справді важливо, людина натиснула б на дзвінок ще раз, правда ж? Натиснула б хоча б для впевненості. Скарлет вже й не пам'ятала, скільки разів відкривала двері і потім шкодувала про це. Лаяла себе, що не проігнорувала переривання Їй здалося, що вона почула, як хтось щось просунув у поштову скриньку І вона з полегшенням зітхнула Хто б це не був, він пішов Обережно неохоче, вона останнє глянула на одяг тітки І зачинила дверця та шафи Тут залишилося лише одне місце для пошуків Тумбочка біля ліжка Скарлет підійшла до неї Запах дезінфекції тут був ще сильніший Вона висунула шухляди але знайшла лише коробки з пігулками, майже як у власній аптечці на першому поверсі Вона зітхнула з розчаруванням Якщо Ребека зберігала свої щоденники десятирічної давності, то заховала їх дуже добре Можливо, взагалі позбулася їх Скарлет вже переглянула всі можливі місця Вона повернулася, щоб вийти з кімнати, але завмерла На коридорі скрипнула дошка підлоги Ось знову, хтось був тут разом із нею Розділ 34. «Скарлет, що ти власне тут робиш?» Скарлет втупилася в батька, який з'явився у дверях. «Я могла б тебе спитати те саме. Ти мене ледь не до інфаркту довів. Так тихо підкрався. Як ти сюди потрапив?» «Звісно ж, своїм ключем». Вона здивовано кліпнула. Вона знала, що у нього є запасний ключ від головних дверей і від її квартири на випадок надзвичайної ситуації. Але не здогадувалася, що і від цієї квартири теж. Вона прикусила язика, щоб зволожити рот. У неї пересохло в горлі. Чому він взагалі вирішив зайти до будинку? Хіба не субота була їхнім і Клер особливим днем, коли вони гуляли по Грінвічу чи обідали з друзями в місті? Він обережно ступив у кімнату. «Не можу повірити, що ти піднялася сюди сама», – сказав він, звузивши очі. «Що ти шукаєш?» «Нічого», – відповіла вона. «Просто хотіла побачити все на власні очі». Він окинув кімнату поглядом, затримавшись на рейках ліжка, потім перевів очі на забруднену стіну і знову на Скарлетт. Він виглядав виснаженим. Скарлетт раптом згадала, як застала його в коридорі, коли він втуплено дивився на двері Ребекки того вечора, коли вони з Оллі прийшли обговорювати похорон. Той насторожений вираз обличчя. Він склав пальці човником біля носа і рота і глибоко вдихнув. «Ну, тепер побачила, і я теж. Ходімо, давай підемо звідси». Повернувшись на кухню, Скарлет тремтячими руками приготувала їм каву. Батько дивився на свої черевики. «Нам усім знадобиться чимало часу, щоб це пережити!» Скарлет здивовано глянула на нього. «Пережити? Як ми взагалі зможемо це пережити?» Він зітхнув і похитав головою. «Я не це мав на увазі. Я мав на увазі змиритися з цим!» Скарлет подала йому каву. «Я ніколи не розуміла, що це означає. Якщо це прийняти те, що сталося, то я не впевнена, що зможу». Як можна змиритися з тим, що хтось убив Ребеку? Батько підвів очі. Хтось. Ти маєш на увазі цього жалюгідного Хемліна? Так, так, звісно, я це мала на увазі. Просто не можу змусити себе вимовити його ім'я. Так. Саме так. Батько відпив кави. Здавалося, він хоче щось сказати. Ти в порядку, тату? Я? Так, я в порядку. Хоча залежить, що ти маєш на увазі під в порядку. Тримаюся як можу. А що ще нам робити? Що ще хтось із нас може зробити? Скарлет підійшла до дивана і сіла. Батько сів у крісло поруч. «Що змусило тебе піднятися туди?» – спитала вона. «Я прийшов провідати тебе, переконатися, що з тобою все гаразд. Коли ти не відкривала, я занепокоївся, бо бачив, що у вітальні горить світло. Тож я зайшов у під'їзд, збирався постукати, але почув якийсь шум на горі. Я не знав, що думати, чи це ти там, чи, може, хтось інший. Тож я тихо піднявся подивитися, що відбувається». Він відкинувся на спинку крісла і схрестив ноги. Кілька секунд вони мовчали. Першим тишу порушив батько. «До речі, я сьогодні говорив з Оллі телефоном». Він прокашлявся. «Каже, у тебе якась божевільна ідея – знести літній будиночок і зробити гравійну клумбу». Скарлет завмерла. Він щойно збрехав. Це був не випадковий візит, щоб перевірити доньку. Він прийшов із чіткою метою – відмовити її від задуманого. «Чому все крутиться навколо цього літнього будиночка?» Вона зволожила губи. «Що тут відбувається?» «Це зовсім небожевільна ідея. Чорт забирай, тату, ти ж розумієш, що мені потрібно щось, окрім роботи, щоб зайняти голову. Я хочу змінити сад, зробити його по-своєму». Він хотів щось сказати, але вона не дала йому слова. «Кожного разу, коли я дивлюся у вікно, згадую, як Ребекка порається там із кошиком» у садових рукавичках і в тих гумових капцях, які вона носила. Я хочу все змінити, щоб спогади не накочували щоразу, як виходжу на двір. І чому, власне, Олі все переказує тобі?» Батько зітхнув із роздратуванням. «Не вигадуй, він нічого такого не робить. Це я йому подзвонив. Просто так вийшло, що зайшла мова. Це ж твій сад. Можеш робити з ним, що хочеш. Просто...» Він знову прокашлявся. «Це, звісно, не найкраща споруда, погоджуюсь, але вона ще міцна. Просто їй не завадить нова фарба. Можеш зробити гравійну клумбу навколо і прокласти доріжку від будинку. Якщо хочеш, я попрошу когось зі своїх знайомих ландшафтників зв'язатися з тобою». «Тільки секунд». Скарлет мовчала, не знаючи, що відповісти, чому батько так переймається цим питанням. Вона вирішила дізнатися, як далеко він готовий зайти, щоб відмовити її. «Це дуже мило з твого боку, тату, але я не хочу тебе зайвий раз обтяжувати. Ти і так для мене зробив достатньо». Вона уважно стежила за його реакцією. «Хіба не час мені самій керувати своїм життям? Я цілком здатна організувати роботи в саду. І не вірю, що Оллі так переймається через, по суті, звичайний сарай». У неї трохи затремтіли ноги, тож вона схрестила їх і піджала щиколотку-підлитку. Не дуже зручно, але так вони перестали тремтіти, і вона відчула себе впевненіше. Батько відкинувся на спинку крісла. «Якщо чесно, я хвилююся за тебе. Ми всі хвилюємося. Оллі сказав, що ти розбила скло і залізла у вікно. Це правда? Боже мій Скарлет, ти ж могла серйозно травмуватися. Якщо в тебе не було сил повернутися по ключ...» То точно не варто було лізти на стілець і лізти у вікно. Про що ти думала? А тепер я знаходжу тебе на горі. В спальні Ребекки. Ти сама собі додаєш зайвого стресу. Він нахилився вперед і щепив руки між колінами. Ти думала звернутися до сімейного лікаря, щоб переглянули твої ліки? Коли ти востаннє проходила обстеження? Скарлет стиснула щелепу. Ти маєш на увазі її, мій лікар, жінка? Батько зітхнув із роздратуванням. Яка різниця, чоловік чи жінка, твій лікар? Чому ти завжди чіпляєшся до слів? Скарлетт прикусила губу. Ти не думала знову почати займатися йогою? Можливо, тобі варто подбати про себе, почати ставити на перше місце власне психічне здоров'я. З моїм психічним здоров'ям усе гаразд, так і Ребекка завжди казала. О, чудово, тепер ти натякаєш, що в мене деменція. Ні, звісно ж ні. Та годі вже. Хіба ти не бачиш, що я просто хвилююся за тебе? Скарлетт змусила себе подивитися йому в очі, відповісти якше. Добре, тату. Я запишуся на прийом. Але, будь ласка, не стався до мене як до дитини. Якщо я хочу навести лад у саду, я це зроблю, перше по-своєму. Тобі не потрібно все робити за мене, ти ж знаєш. Вона спостерігала, як батько допиває каву. До речі, з Оллі все гаразд? Він насупився, ніби вона поставила дурне питання. Чому ти питаєш? Вона знизала плечима. Останнім часом він поводиться дуже дивно. Він сумує, Скарлет. Ми всі сумуємо. Коли ти його востаннє бачив? Оллі? Він насупився. Коли ми всі були тут, зустрічалися з тією дівчиною з похоронного бюро. Скарлетт зітхнула. «Жінкою», – уточнив він. «Похоронною жінкою. Похоронною директоркою. До речі, вона вже все владнала? Чому він бреше?» Мікі казав, що той з'являється на складі без попередження. Вона чекає, поки я підтверджу можливі дати. Я планувала поговорити з тобою і Оллі про це наступного тижня. «Гаразд, добре. Я, мабуть, піду, але ти подумаєш над тим, що я сказав, так?» Щоб не перенапружуватися і берегти себе, Скарлет кивнула. Добре, хоча насправді не збиралася зупинятися. Не раніше, ніж знайде ті щоденники. Розділ 35 Скарлетт стояла біля вхідних дверей і дивилася, як батько віддаляється від неї стежкою. Щось у його несподіваному візиті, одразу після того, як вона розповіла Оллі про свої плани впорядкувати сад, не давало їй спокою. Що ж такого важливого в тому злощасному літньому будиночку, що це так схвилювало їх обох, змусило двох надзвичайно зайнятих чоловіків, які керують компаніями, витрачати час на щось таке незначне. І всі ці балачки про турботу щодо її психічного здоров'я. Що він мав на увазі? Він майже дійшов до місця, де колись стояли ворота, коли вона окликнула його, відчуваючи, як адреналін пульсує в жилах. Вона мусила дізнатися, чи має підстави той резервуар, підозр і недовіри, що з кожною хвилиною розростався в ній. Вона мала спитати прямо. «Тату, ти випадково не знаєш, що була Ребека знайома з Джиною Каплін?» Він зупинився і різко обернувся. Обличчя його сповнилося здивування. Джина Каплін? Ти маєш на увазі ту дівчину, що зникла?» «Не думаю. Вона б нам сказала хіба ні?» «Чому ти так вирішила?» Скарлетт вхопилася за дверну раму, щоб не втратити рівновагу. Він здавався ще роздивованим, але чи не грає він? Це через листівку, яку я знайшла в літньому будиночку. «Покажи!» – сказав він. «Покажи цю листівку!» Скарлет повернулася в дім і зайшла до спальні, щоб забрати її з туалетного столика, де вона її залишила. Але щойно переступила поріг, побачила, що листівки там немає. Вона відкрила шухляди, але навіть роблячи це, вже знала, що це марно. Вона точно залишила її там. Скарлет обернулася і побачила батька у дверях, він спостерігав за нею примруживши очі. "Її немає", сказала вона. "Вона зникла". Відчувши запаморочення і не в змозі більше стояти, вона опустилася на ліжко і схилила голову між колінами. Батько одразу опинився поруч, обережно потерши їй спину між лопатками. Їй було дивно відчувати його дотик, зазвичай їхній фізичний контакт обмежувався короткими обіймами чи поцілунком у щоку. "Ти в порядку, люба?" Хтось її забрав. Це міг бути Оллі. «Скарлет, дорога, про що ти говориш? Ти впевнена, що останнім часом не надто себе навантажуєш». Вона розвернулася до нього розлючена. «Ти думаєш, я це вигадала?» «Ні, звісно, ні. Але іноді, коли ми трохи перевтомлені, розум може з нами жартувати». Скарлет намагалася не реагувати на його «ми», не кажучи вже про слово «перевтомлені». В інший час вона б звинуватила його у звичках вікторіанського патріарха – Чоловіки, які називали жінок перевтомленими, емоційними чи істеричними, або вживали інші подібні гендерні образи, були справжніми покровителями. Як і ті, хто вважав цілком розумним бажанням 42-річної жінки пересунути власний літній будиночок у власному саду безглуздою ідеєю. Про неї ж щось нещодавно показували по новинах, так? Якийсь меморіальний захід? «Він тяжко зітхнув!» Оллі казав, що ти маєш у шухляді стільки знеболювальних, що вистачило б на цілу аптеку. Може, ти прийняла забагато. Мушу сказати, ти зовсім не виглядаєш добре, Люба. Скарлет стиснула кулаки. Якщо ти натякаєш, що я божеволюю, то помиляєшся. Я нічого такого не мав на увазі, сказав він, підводячись. Просто ти виглядаєш трохи виснаженою. Слухай, Люба, мені треба повертатися до Клер, а то вона хвилюватиметься, де я. «Я впевнений, листівка знайдеться. І коли це станеться, якщо знайдеться, подзвони мені, дай знати». Він рушив до виходу, але затримався. «І Скарлет?» «Так? Відпочинь трохи. Будь ласка». Батько поклав їй руки на плечі і уважно подивився в обличчя. Турбота пом'якшила його риси. «Ми всі досі в шоці від того, що сталося», – сказав він. «Пообіцяй мені, Люба, якщо почнеш зациклюватися на цьому». Звернися до свого лікаря. Можливо, тобі потрібен курс антидепресантів чи щось таке. Скарлет міцно стиснула губи. Краще вже нехай він із Оллі думають, що вона страждає на нервове виснаження, ніж дізнаються, що вона підозрює їх у причетності до зникнення Джіни Каплін. Так, сказала вона, думаю, ти маєш рацію. Слова ледь не застрягли в горлі, але вона змусила себе їх вимовити. Мені не хочеться знову повертатися до них, але. Після всього, що сталося, вона зробила так, щоб голос затремтів. Я постійно уявляю якісь зв'язки між випадковими речами. Вона відчула, як його плечі трохи розслабилися, коли він підійшов і обійняв її. Її вразливість, здається, заспокоїла його. Вона намагалася сповільнити серцебиття, затримавши дихання. Вона не хотіла, щоб він відчув її тривогу. Він поцілував її у верхівку голови і відпустив з обіймів. Тобі зараз потрібні спокій і тиша. Треба дати собі час, щоб оговтатися після цього жахливого, жахливого періоду. Ми всі цього потребуємо. Він подивився їй у вічі. Може, повернися до своєї йоги, вона завжди допомагала тобі розслабитися. Ти правий, тату, сказала вона. Я так і зроблю, обіцяю. Коли батько пішов, Скарлетт залишилася сидіти на ліжку. Відчуття важкості стисло їй горло і шию. Дихання більше не було автоматичним. Доводилося змушувати себе вдихати і видихати, контролювати кожен подих. Це було безглуздо. Її страхи виходили з-під контролю, перетворюючись на все страшніші сценарії. Вона відчувала справжній жах. Холодний жах. Розділ 36 Батько Дій подув на руки і потер їх одну об одну. «Людей зібралося чимало», – сказав він. Ді погодилася. Стояти на краю футбольного поля в багнистому парку в сирий листопадовий ранок не те, як би їй хотілося провести неділю чи будь-який інший день. Але вони робили це заради Джини і її батьків, щоб привернути увагу і зібрати кошти. І, судячи з натовпу, це мало сенс. Лінці ходила навколо і роздавала перехожим листівки – у «Ді» була скринька для збору пожертв. За якийсь час вони мали помінятися, принаймні вони знову спілкувалися. Раптовий «Реф» змусив її зосередитися на грі. Інша команда щойно забила гол, і кілька глядачів трохи далі по лінії поля праворуч від «Ді» були цим дуже незадоволені. «Та що за біда, «Реф», це ж був офсайт, видно було за кілометр», – вигукнув хтось. Єва Ковальський зітхнула. «Я думала, це мав бути товариський матч. Чого вони так заводяться?» Бо це футбол, терпляче пояснив батько Ді. Неважливо, товариський це матч чи кубок Фа всі хочуть перемогти. Ді помітила, як близько Єва стоїть біля нього, як час від часу її батько нахилявся до неї і щось шепотів на вухо, щось таке, від чого вона посміхалася чи тихо сміялася. Вони не трималися за руки і не обіймалися, але з їхньої поведінки було цілком очевидно, що тепер вони пара. Ді відступила трохи вбік, щоб дати їм простір. Вона підняла погляд і побачила, як Сю та Алан Капліни йдуть до них. Досі вони стояли біля дерев трохи осторонь, розмовляючи з друзями. На Сю був довгий стьобаний плащ і вовняна шапка, натягнута на лоба. Вони обидва помахали Ді, а Алан відразу попрямував до її батька Єви. «Принаймні, дощ не почався», – сказала Сю, підходячи ближче. Ді обійняла її, і вони кілька секунд міцно тримали одна одну – Здавалося, ось-ось хтось із них заплаче, але тут із поля пролунало. «Вільний! Віддай, чорт, забирай, пас, Йолопе!» І вони розсміялися, відпустивши одна одну. «Дякую тобі», – сказала Сью, – «за організацію всього цього. Це справді чудово». До Сью підійшла Лінці і привіталася так само, як і Ді. «Насправді, це була ідея Лінці», – сказала Ді, а більшу частину організаційних справ взяв на себе Джейк. «І Юен!» Додала Лінці, кидаючи на Ді короткий погляд. Вона не зовсім усміхалася, але сьогодні її очі були м'якшими, добрішими. Можливо, той курс і день поза офісом пішли їй на користь. І їм обом. Це дало час усе обдумати. Можливо, Лінці дійшла до того ж висновку, що й Ді – їхня дружба надто цінна, щоб руйнувати її через те, що сталося. Деякий час вони стояли разом, Ді, Лінці і Сью, і спостерігали за грою – Хтось лежав на землі, катаючись і тримаючись за коліно. Спершу Діни могла розгледіти, хто це, а потім зрозуміла – це Юен. Здавалося, він міг серйозно травмуватися. Люди на узбіччі кричали – це був фол, видаляй його! Але Юен підвівся, і він разом із тим, хто його збив, поплескали одне одного по плечах і знову побігли. Усі гравці вже були в багнюці, волосся прилипло до чола від поту, з рота йшла пара. Ді довго шукала поглядом Джейка. Він усе ще люто дивився на суддю, обличчя перекошене від гніву. Вона ніколи не бачила його таким розлюченим, і все через якийсь фол. Під час перерви Алан Каплін приніс підноси з кавою з кафе. Ді сьорбала свою через отвір у кришці і спостерігала, як команди збилися в кубки по різні боки поля, пили енергетики й уважно слухали настанови. Якось Юен глянув у її бік і підняв руку, вітаючись. Вона теж помахала йому і відчула, як зашарілася. «Яка дурниця!» – подумала вона. «Стільки часу минуло! Чому вона не може ставитися до цього простіше? Ну і що? Що колись вони були разом?» Це було вісім років тому. У цей момент вона помітила знайому постать у вощиній курці і шапці, що йшла стежкою, не зводячи очей із поля. Вона прищурилася. Це був Олі Квілтер. Його погляд ковзнув у її бік, і вона вже хотіла привітатися – але зрозуміла, що він дивиться не на неї, а на когось позаду Вона озирнулася і побачила Лінсі, яка теж його помітила, махала йому рукою і широко усміхалася Він підійшов ближче, нарешті помітивши Ді «Привіт», – сказав він, поглянувши на скриньку в її руках «А це на що збираєте?» Ді підняла скриньку, щоб він міг побачити логотип благодійної організації Та наліпку Джина Каплін зникла вже 10 років під ним «А, зрозуміло», – сказав він, насупившись. Він поліз у кишеню, дістав жменю дрібних монет і кинув їх у скриньку. «Вибач, це все, що маю з собою». «Нічого, дякую велике», – відповіла Ді, помітивши, як Лінці з'явилася поруч. «Ось», – сказала Лінці, простягаючи Ді нову пачку листівок. «Тепер моя черга зі скринькою», – вона вказала на інший бік поля. «Там я ще не роздавала». Ді поставила скриньку на землю і забрала в неї листівки. «Як справи?» – запитала вона в Оллі. «Мені треба скоро поговорити з твоєю сестрою, щоб додати похорону». Вона казала, що надійшли кілька варіантів на пошту. «Все нормально», – відповів він. На обличчі з'явився ніяковий вираз. «Ну, як нормально в такій ситуації, але ми тримаємося. Я, е, е скажу скар, що зустрів тебе», – додав він. Дів сміхнулася, чекаючи, коли він піде далі, але він залишився поруч. «Який рахунок?» Вона не могла не помітити, що він звернувся не до неї. «Один нуль не на нашу користь», – відповіла Лінці і почала розповідати йому про рівень гри. Як гол був майже точно з офсайду, але суддя цього не побачив. Поки вони говорили, обидва відійшли ближче до поля, залишивши Ді одну з листівками в руках, а скринька залишилася біля її ніг. Вона дивилася на Лінці, яка щось жваво розповідала Оллі. Вся світилася була такою, як завжди, кокетливою і веселою. Вона все ще сердито дивилася на неї, коли Лінці перехопила її погляд і кинула їй погляд, що, здавалося, питав «У чому твоя проблема тепер?» Хоча, можливо, це просто здалося. Вона схопила скриньку і піднесла її до Лінці, стояла, поки та не взяла її з рук. Уся увага Лінці була прикута до обличчя Оллі. Ді обійшла поле з іншого боку, її красівки грузли в багнюці. Коли вона озирнулася через кілька хвилин, Лінці вже сміялася і крутила пасмо волосся, а Олі не міг відвести від неї очей. Розділ 37. Лінці здивовано підвела очі, коли Ді наступного ранку зайшла до підготовчої кімнати. Вона саме одягала містера Баята в костюм які принесли його син із невісткою. Одягати покійника завжди було непросто, і Ді помітила, що Лінці вже розрізала сорочку на спині, щоб полегшити собі завдання. Ді допомогла їй просунути холодні липкі після холодильника руки містера Баята у рукави. Якби між ними не було такої напруги, Лінці майже, напевно, сама б попросила допомоги. Лінці могла впоратися з цим і сама. І, очевидно, саме так і планувала. Але навіть у двох, це було важко. Коли Ді вперше допомагала одягати тіло, її здивувала вага кінцівок. Вони працювали мовчки, підгортаючи сорочку під спиною шию, застібаючи гудзики. Потім акуратно вдягнули штани. «Учорашній матч добре минув, правда?» – сказала Ді. Лінці кинула на неї погляд, протягуючи чорний шкіряний ремінь містера Баята крізь петлі на поясі. Ді допомогла їй, перекочуючи тіло то на себе, то від себе. Вони робили це разом так багато разів, що все відбувалося майже автоматично. «Так», – відповіла Лінці. Ді чекала, що та скаже ще щось. Було зрозуміло, що вони не почнуть розмовляти як колись, як старі подруги. Не після всього, що сталося. Але, принаймні, вони спілкувалися. Вона вирішила продовжити. «Людей було багато, правда ж?» Лінці кивнула, накинувши фіолетову краватку містера Баята, собі на шию, щоб зав'язати вузол. Її вправні пальці за кілька секунд зробили ідеальний напіввіндзор. Дуже вражаюче. Ді обережно відгорнула комірець сорочки містера Баята, підняла йому голову зі столу, щоб Лінці могла накинути краватку і виправити її на шиї. «Я думала, каплі недобре впоралися», – сказала Лінці. «Це ж було для них нелегко». Ді з полегшенням зітхнула. Принаймні, їй не доводилося тягнути всю розмову на собі. Так погодилася вона. «Це правда». Лінці тепер метушилася з краваткою містера Баята, розправляючи вузол і опускаючи комірець, пригладжуючи складки пальцями. Ді не раз спостерігала, як вона готує і одягає тіла. Вона завжди була такою вправною, уважною до найменших дрібниць. «Тепер піджак. Можеш потримати його, поки я розріжу спинку?» Ді зробила, як її попросили, тримаючи піджак за плечі. По лінці взяла великі кравецькі ножиці і розрізала вертикально віднизу середнього шва до основи коміра. Коли вони просунули руки містера Баята в рукави і підгорнули кінці піджака під спину, залишилося взути йому шкарпетки та черевики. Ді терпіти не могла цю частину найбільше. Вона завжди трохи гидувала чужими ногами, а мертві ноги були ще гіршими. Але вона сумлінно із повагою натягнула чорну шкарпетку на холодну, наче гумову, ліву ступню містера Баята, поки Лінці робила те саме з правою. Взути черевики теж було непросто, особливо якщо ноги після смерті змінили форму, а взуття ще й трохи затісне, як у цьому випадку. Зазвичай черевики не вдягали, якщо родина не просила про це окремо. Баяти просили. Як і родина Габріеля Абіодуна, яка хотіла, щоб його поховали з улюбленим шоломом, шкіряною курткою та байкерськими чоботами, подумала Ді, крадькома поглядаючи на Лінці. «Тепер мені треба зробити йому макіяж», – сказала Лінці. Ді відійшла від столу. Лінці любила робити це на самоті. Наносити тональний крем на обличчя, надавати здорового кольору – це був інтимний ритуал, щоб покійного можна було показати рідним. Ді не сумнівалася, що за пів години – коли син і невістка містера Баята та інші члени родини спустяться до зали прощання, він виглядатиме значно краще, ніж зараз. Було очевидно, що Лінці чекає, коли вона піде, але тепер, коли лід між ними почав танути, Ді не хотіла одразу повертатися нагору. Їй хотілося ще трохи поговорити. Принести завтра роман Джини? Хочеш почитати? Лінці яка саме відкручувала баночку з тональним кремом. Зустрілася з нею Поглядом, хоч і ненадовго. Вона кивнула. Так, чому б і ні? Хоча, якщо чесно, романтика – це не зовсім моє, але… Ді згадала, як Лінці фліртувала з Оллі Квілтером на футбольному матчі прямо перед Сью Аланом Каплінами і усіма іншими, і їй закортіло сказати. Та ні, еротика тобі, мабуть, більше до вподоби. Але вона стрималася. Вона знала, що це просто її дурна ревнощі. А такі шпильки лише погіршать ситуацію між ними. «Я одумала нещодавно, – сказала Ді. – Чи не зробила вона головну героїню співачкою? Бо це схоже на танці. Ну, в сенсі виступів на сцені». Лінці знизала плечима. «Можливо». Потім усміхнулася. Ді відчула, як між ними знову з'являється колишня близькість. Як до того, як цей клятий Тревор Купер усе зіпсував. Лінці перейшла на жартівливий, удавано зацікавлений тон. «У такому разі! Хто був тим загадковим учителем гри на фортепіано?» Ді посміхнулася. Мені спало на думку, що, можливо, вона списала його з Джейка. Лінці подивилася на неї. З якого дива ти так вирішила? Діві чула, як щоки спалахнули, згадавши, про що ще вона встигла подумати, але було вже пізно. Лінці помітила її збентеження. Просто така думка промайнула. Він же якось намагався навчити нас усіх грати чопстікс. Пам'ятаєш? Чого ти почервоніла? Я не червонію. Ще як червонієш? Ні, просто мені трохи спекотно, ось і все. «У прохолодній кімнаті?» – сказала Лінці, не відводячи від неї погляду. «Ні, серйозно, Ді, мені цікаво, чому ти думаєш, що Джіна могла написати роман, де закоханий герой схожий на мого брата?» Ді зітхнула. «Краще б я нічого не казала. Просто тому, що вони зустрічалися. І тому, що він грає на клавішах. Ось і все». Лінці закотила очі, але не жартома, а з сарказмом і недовірою. «Ще скажи, що думаєш, ніби вона досі була в нього закохана?» З того, як Лінці на неї дивилася, здавалося, ніби вона читає її думки, ніби знає ті підозри, які мучили діднями раніше. «Сподіваюся, ти не казала нічого подібного каплінам, сказала Лінці. Тепер вже Ді подивилася на неї з недовірою. «З якого дива я б це робила?» «Не знаю, Ді. Може тому, що ти ніколи не думаєш перш ніж щось сказати. Просто озвучуєш усе, що спаде на думку, як тоді, коли звинуватила мене в тому, що я повія. Я такого не казала». Могла б і сказати, а тепер ще й натякаєш, ніби Джина написала роман про мого брата». «Я й цього не казала. Чому ти так болісно реагуєш на те, що я так думаю? Ну і що, якби вона справді списала героя з нього?» Лінці зиркнула на неї. «Подумай сама. Якщо люди почнуть думати, що Джина досі була закохана в Джейка, у них фантазія розіграється, як у тебе, наприклад. Ти не вважаєш, що він і так уже достатньо натерпівся? Ой, та годів вже. Він був не єдиний, ким цікавилася поліція». Батько Джини, мій батько Юен, усі вони проходили через те саме. Поліція просто виконувала свою роботу. Так, але Джейк пережив це сильніше, бо колись зустрічався з нею. Думаю, для Алана це було ще гірше. Уяви, як він себе почував. Це ж було лише через рік після того жахливого випадку з Йозефом Фріцлем. І люди завжди спершу підозрюють чоловіків у родині, хіба ні? Підозрюють і хлопців, тому ти маєш думати, як твої слова можуть бути сприйняті. Діві чула, як у неї стиснулася щелепа від злості. «А ти подумай, як твої вчинки можуть виглядати збоку?» Лінці зиркнула на неї. «І що це має означати?» «Загравала з Оллі Квілтером у неділю. Та ще й перед каплінами. фліртувати з клієнтом після того, що сталося з Тревором Купером?» Обличчя Лінці напружилося від злості. «А до чого тут Оллі Квілтер до Тревора Купера?» «Ідеться про межі, Лінці. Професійні межі!» Лінці простягнула руку. «Можеш, будь ласка, піти?» – Ді піднялася нагору. Замість того, щоб полагодити їхню дружбу, ця розмова лише погіршила все. Якби ж вона могла втримати язик за зубами. Розділ 38. Відтоді, як у суботу її несподівано відвідав батько, Скарлет не знаходила собі місця. «Де ж листівка від Джіни?» Може, Оллі забрав її під час останнього візиту. Може, саме тому він і зайшов із тими цукерками, щоб Нижко могла глянути квартиру, поки вона не бачить. Вона залишила його дрімати на дивані. У нього було вдосталь часу, щоб зазирнути до її спальні, поки вона була зайнята в кабінеті. Він був єдиним, хто приходив до неї після того, як вона знайшла листівку. Якщо не рахувати Мікі, звісно, але той і близько не підходив до її спальні. Вона ж увесь час тримала його на оці, чи не так? І чому її батько так наполягав, щоб вона не бралася за перепланування саду? Вона намагалася зрозуміти це, але не могла. У голові була суцільна плутанина. Повний безлад. Що, чорт забирай, відбувається? Може, вона справді втрачає глуст, як натякав батько? Вона навіть почала думати, чи не він сам забрав листівку. Адже вона не чула, як він піднімався сходами, коли була у спальні Ребекки. А раптом він спочатку зайшов до її квартири і забрав листівку, а вже потім піднявся нагору. Увесь вікенд вона намагалася відволіктися дрібною рутиною. Непотрібне прибирання, складання і сортування білизни, замовлення продуктів онлайн. Решту часу вона блукала квартирою, ніби в тумані. Чи міг Оллі бути причетним до зникнення Джини Каплін? А може Ребекка щось про це знала? Можливо, саме тому вона ніколи про неї не згадувала. І що щодо її батька? Невже він теж був у курсі? Ні, це неможливо. Не її власна родина, не ті, хто найближчі їй у всьому світі. Але все одно ці образи не полишали її. Ребекка стоїть у саду в нічній сорочці, явно розгублена. Оллі не шпорить у саду вночі, відмикає літній будиночок ключем, який поцупив із гачка. Вона не хотіла тримати це у своїй голові, нічого з цього. Не могла змиритися з тим, що ці думки оселилися там. Потворна, мов жаба, істота. Але вона була там і не збиралася йти. Вона зайшла до свого кабінету і сіла за стіл. Якщо вона не візьметься до роботи найближчим часом, то ще більше відстане. І тут вона побачила це. Конверти з листівкою всередині. Він стирчав з-під купи її паперів. Вона дивилася на нього, спершу не вірячи своїм очам. Отже, Оллі не забирав її. Ніхто не забирав. Вона сама принесла її сюди і зовсім забула про це. Вона сперлася ліктями на стіл і схопилася за голову Можливо, батько мав рацію Може, вона і справді приймала забагато знеболювальних Може, вона і справді з'їжджає з глузду А може, це просто туман у голові Ще один клятий симптом – МЕ Решту дня вона намагалася зосередитися на списку справ Її кабінет завжди був для неї прихистком Місцем, де можна вимкнути тривоги й поринути в цифри та розрахунки Але тепер це більше не допомагало вона не могла зосередитися довше, ніж на кілька хвилин. Постійно доводилося зупинятися і витріщатися в порожнечу. Такого неспокою вона ще не відчувала, але й такого рівня тривоги раніше не знала. Якось їй вдалося дожити до вечора і навіть виконати кілька давно відкладених завдань. В інший час вона б засмутилася, що так мало встигла, але зараз навіть це здавалося неабияким досягненням. Пізніше того вечора, після ранньої вечорі, Яку довелося буквально змусити себе доїсти, вона вирішила, що таки піде на йогу. Сьогодні ж заняття, чи не так? Вона перевірила розклад онлайн, щоб упевнитися. Йога була єдиною справою, окрім роботи, яка справді очищала її думки і давала відчуття сенсу. Можливо, їй і справді треба вибратися з дому на кілька годин, змінити обстановку. Не може бути корисно цілий день сидіти тут, у чотирьох стінах. Вона переодяглася в широкі штани для йоги і простору футболку. Потім зібрала волосся в хвіст, перевірила, чи є в сумці гаманець і ключі, і вийшла з дому з тростиною. Як тільки опинилася на зупинці, вдихнула свіже нічне повітря, їй одразу стало легше. Чому вона не зробила цього раніше? Чому щоразу забуває, що саме рутина потрібна її тілу і розуму? Саме рутини вона і прагнула. Було приємно подумати, що вона побачить знайомих із йоги. Востаннє вона була на занятті за кілька днів до тієї вечірки в Бетфорді. За кілька днів до того, як убили Ребеку, і життя Скарлет перевернулося до гори Дригом. На щастя, там ніхто не знав її близько. Вони були, як казала Скарлет, йога-знайомими. Посміхалися одне одному, передавали килимки, іноді перемовлялися про викладача, температуру в залі чи про те, як попередня група аеробіки надто довго не звільняє приміщення. Ось і все. Ніхто не знав, що Ребека Квілтер, жінка, яку жорстоко вбили у власній спальні, і чия трагічна історія була на всіх новинах – це тітка Скарлет. І що Скарлет живе в тому самому будинку, де сталося вбивство. Ніхто про це не здогадувався. І слава Богу! Це був перший раз, коли Скарлет їхала автобусом після повернення додому. І щойно транспорт рушив, а вона глянула у вікно на знайомі місця, її м'язи почали розслаблятися. Дивно, адже зазвичай вихід із дому і поїздки громадським транспортом діяли на неї навпаки. Вона ставала напруженою і втомленою, мусила тримати спину рівно і удавати людину, яка контролює своє тіло. Але навіть якщо вона не завжди контролювала своє тіло, розум завжди був під контролем. Принаймні, вона так думала. Вона вдивлялася у своє відображення у брудному вікні. Батько міг дратувати і повчати, але мав рацію. Час подбати про себе і повернутися до фізичних вправ. Година легких розтяжок і дихання. Година в іншому місці, де завгодно, тільки не в тому домі. Автобус проїжджав повз казарми і вже мав звертати на Джон-Вілсон-стріт, коли її раптом осінило. Вона різко схопилася за спинку сидіння попереду. Вона ж не хотіла йти на ту вечірку в Бетфорді у вересні. Майже вирішила відмовитися, але Оллі переконав її погодитися. Не прямо, звісно. Він пожартував, що якщо вона відмовиться і цього разу, а за останній рік таких випадків було чимало, і вона завжди знаходила спосіб уникнути їх, друзі, мабуть, вирішать, що їй більше не цікаво, і перестануть її кликати, і тоді їй більше не доведеться мучитися цим вибором. Він так це подав, що не йти навіть виглядало хорошою ідеєю. І це її зачепило, бо вона справді хотіла залишатися їхньою подругою. Просто їй не хотілося їхати і ночувати у чужій спальні, яка ніколи не буде такою зручною, як її власна. Вона не хотіла докладати зусиль, бо це виснажувало її. Соціальні події забирали всі сили. Її друзі це знали, вона їм не раз пояснювала. Але людям важко зрозуміти, що втома від іме – це зовсім не те саме, що звичайна втома. І все ж дружба теж тримається на зусиллях. Чи не так? І якщо вона зовсім не виходить із зони комфорту, то це вже схоже на відмову від життя. Чи не так? 20 хвилин по тому, коли вона лежала на спині на килимку для йоги, підтягнувши коліна до грудей і зосередившись на диханні, у голові все раптом стало на свої місця. Олі сказав це навмисно. Він знав, як працює її розум. Йому не треба було казати «давай, Скар, може підеш? Ти ж їх 100 років не бачила». Бо якби він так сказав, вона майже напевно відмовилася б. Олі чудово розумів, що вона вперта і суперечлива натура не дозволить собі вмовити через почуття провини. Отак він прекрасно знав, як із нею поводитися. І тут виникає питання яка йому була з того різниця, піде вона чи ні? Хіба що він хотів, щоб її не було поруч. Розділ тридцять дев'ять. Скарлет вставила ключ у замок головних вхідних дверей і ступила у темряву передпокою. Вона почувалася напруженою, мов пружина. «Ось тобі і розслаблення після йоги». Вона зайшла до своєї квартири і замкнула двері. Потім переодяглася у піжаму, зробила собі кухоль гарячого шоколаду і понесла його до дивана. Можливо, їй вдасться на якийсь час загубитися перед телевізором, щоб заспокоїти думки Їй потрібно було зібратися, впорядкувати думки, щоб ухвалити розумне рішення, що робити далі Вона щойно взяла пульт від телевізора, як почула шум на горі Тремтячи, вона поставила кухоль на журнальний столик і напружила слух Може, їй це здалося Або, можливо, це просто труби з гарячою водою Вони іноді видають дивні звуки, чи не так? Ось знову Хтось рухався у спальні Ребекки. Вона згадала той жах, який відчула, коли була там тиждень тому. Відчуття зла, що так її налякало. Але відтоді вона вже заходила до цієї кімнати. Вона поборола свої ірраціональні страхи, і, окрім того, як батько підкрався до неї, все було нормально. Вона підвелася. Вона не дозволяла собі вірити, що кімнату населяє якась зла сила. Тож або це був незнайомець, або хтось із двох людей, у яких, окрім неї, був ключ – її брат або її батько. Вона взяла свій ключ і знову вийшла у передпокій, відчуваючи, як тривога осідає у шлунку, мов осад. Вона відімкнула двері Ребекки і покликала нагору, поки не передумала. «Оллі? Тату? Це ви? Тиша!» Хто б це не був, Скарлет відчула їхнє здивування. Вони, мабуть, думали, що в будинку нікого немає, але звідки вони знали, що її не буде – вони за нею стежили? Ага, зараз спущуся, це був Оллі. Він звучав спокійно, буденно, ніби нічого дивного не відбувається. Скарлет глибоко вдихнула. Оллі не міг мати жодного стосунку до зникнення Джини Каплін. І все ж, що ти там робиш? Просто оглядаюся, дивлюся, що треба зробити. Це займе купу часу, поки все розберу. Скарлет піднялася на кілька сходинок. Міг би попередити, що прийдеш. Я подумала, що це грабіжник. Вона зробила паузу. «Ти ж знаєш, що за законом. Тобі взагалі не можна там бути». Оллі визирнув на неї з вершини сходів. «Про що ти говориш? Це тепер моя власність. Мені треба все розчистити, зробити ремонт і здати в оренду». «Так, але ти маєш чекати, поки завершиться оформлення спадщини. Серйозно, Оллі, тобі треба спуститися». «Не вигадуй, яка різниця? І як вони дізнаються? Хто їм скаже?» Він подивився на неї так, що Скарлет сприйняла це як виклик. «Він щось шукав». Вона була в цьому впевнена Те саме, що шукав у літньому будиночку Її серце забилося швидше, але вона знала Якщо зараз відступить, це буде не схоже на неї Та й зрештою вона й не хотіла відступати Вона не хотіла, щоб він був там Якщо там і справді було щось, що пов'язувало її тітку з джиною Каплін Скарлет хотіла знайти це першою Це неправильно, Оллі Ти можеш мати великі проблеми Нам не потрібні зайві клопоти із законом «Та годі, скар, що з тобою не так? Я просто оглядаюся, роблю заміри, підрахунки. Зараз спущуся». «Ні, Оллі, ти маєш спуститися зараз. Ми обидва виконавці заповіту, тож це і моє рішення. Щоб переглядати речі Ребеки, тобі потрібна моя згода, а я її не даю». Оллі підійшов до вершини сходів на обличчі, невіруючий погляд. «Та ти знущаєшся з мене чи що? Це ж моя власність тепер». Вона відчула тривожний холодок. «Чи взагалі вона любить Оллі?» «Любить, звісно. І їх єднало не лише кров, дитяча змова була міцною. Але чи справді вона подобається їй таким, яким він став? Зараз? Точно ні. Поки спадщина не оформлена, це ще не твоя власність. Є юридична процедура, і треба все робити правильно. Я професійна бухгалтерка Оллі. Якщо з'ясується, що я діяла незаконно, закриваючи на таке очі, під загрозою буде моя репутація, моя кар'єра, ти маєш негайно вийти звідти». Оллі з гуркотом злетів сходами вниз так швидко, що Скарлет ледь встигла відскочити вбік. Він подивився на неї з недовірою. Обличчя перекосилося від злості. «Ти, блін, знущаєшся з мене чи що?» Скарлет не відступила. «Невже це справді її молодший брат говорить із нею так?» Вона важко ковтнула «Ні, не знущайся. Є причина, чому все робиться саме так. І ми маємо дотримуватися правил». Він мовчав, явно незадоволений. Протиснувся повз неї і смикнув вхідні двері. Потім зупинився і обернувся. «Те, що ти паперовий бюрократ, не дає тобі права мені вказувати. Я поговорю з татом про це». Скарлет підняла брови. Він вже не був її чарівним, зухвалим братом. Тепер його обличчя стало похмурим. Він виглядав похмуро, як розлючена дитина. Скарлет ледь його впізнавала. «Скільки тобі років, Олі? Ти справді думаєш, що тато прийде і насварить мене за те, що я дотримуюся закону?» «Тато має рацію. Ти останнім часом не схожа на себе, Скарлетт». Скарлетт роздратовано зиркнула. «І що це має означати?» Оллі зітхнув. Коли він заговорив знову, його голос став м'якшим, добрішим. «Ми хвилюємося за тебе, Скар. Розбити вікно і лізти у літній будиночок, коли можна було просто повернутися додому і взяти ключ. Планувати гравієві сади ще до похорону Ребекки. Це трохи дивно. Погодься». Скарлетт відкрила рота, але потім закрила. Вона вже хотіла сказати, як я могла взяти ключ, якщо ти його вже вкрав, але щось підказало їй промовчати. Щось підказало, що зараз сваритися з Олі не найкраща ідея. «Я втомилася, Олі, мені треба спати, давай поговоримо вранці». Вона зачинила двері, поки він не встиг нічого додати, і засунула засуви. Постояла кілька хвилин, поки шум у голові не стих і пульс не сповільнився – у горлі підкотився клубок, але вона його проковтнула. Була лише одна людина, з якою їй зараз хотілося поговорити. Лише одна, хто б зрозумів її і знав, що робити. Але цією людиною була Ребека. Розділ 40. Ді почула, як Лінці вийшла з офісу. Вона опустила плечі. Це було нестерпно. Уже другий день поспіль Лінці йшла додому, навіть не попрощавшись. Відтоді, як вони посварилися вчора вранці, вони майже не розмовляли. Дівимкнула комп'ютер і вдягла пальто. Вона прийняла рішення. Сьогодні ввечері вона зайде до Лінці додому і спробує якось владнати це. Або принаймні пережити разом, як вони завжди переживали все разом. Так далі тривати не могло. Це шкодило їхній дружбі, а вже про спільну справу, їй говорити нічого. Вона вибачиться за те, що образила її, за те, що читала нотації. Про професійні межі, навіть якщо насправді винна була Лінці. Ді замкнула офіс і пішла до своєї машини. Спершу вона поїде додому, перевдягнеться, а потім автобусом повернеться у вулицю. Зайде в Теско, купить пляшку улюбленого вина Лінці, може ще й шоколадок. Головне – повернути їхню дружбу на правильний шлях. Вона вже втратила одну найкращу подругу. Не витримає, якщо втратить ще одну. Півтори години потому Ді вийшла з автобуса і повернула на вулицю Лінці, сподіваючись, що та буде готова прийняти її жест примирення. І що незабаром вони подолають цю кризу і зможуть рухатися далі. Можливо, вони замовлять піцу і подивляться щось на Нетфлікс. Можливо, Ді залишиться ночувати на дивані, а вранці вони разом підуть снідати перед роботою. Закріплять своє примирення щедрим сніданком. Але коли вона наблизилася до будинку, Ді побачила, як чоловік вийшов із машини трохи далі по вулиці і перейшов дорогу. Він підозріло нагадував Олі Квілтера. І в руках у нього було щось схоже на жменю пластикових лінійок. Ді швидко перейшла на інший бік і стала за деревом, щоб її не було видно. Це був Олі Квілтер. Вона спостерігала, як він неквапливо підійшов до дверей лінці і натиснув дзвінок. Що він робить у неї вдома? Звідки він взагалі знає її адресу? За кілька секунд двері відчинилися, і Лінці вийшла, усміхаючись і сміючись. На ній були вузькі джинси й чоботи до колін, великий мішкуватий светер і шарф, якого Ді раніше не бачила. Її світле волосся було зібране на маківці, кілька пасм вибивалися біля вух. Одна з тих недбалих зачісок, які, як знала Ді, насправді займали купу часу. Вона з жахом і захопленням спостерігала, як Лінці піднялася навшпиньки і поцілувала Оллі в обидві щоки. Потім він показав їй, що тримав у руках, і Ді одразу зрозуміла, що це. Пакетики бенгальських вогнів. Звісно. 5 листопада. Ніч багаття. Оллі Квілтер, мабуть, веде її на вечірку з фейерверками. Вони, напевно, домовилися про це в неділю на футбольному матчі. Вона тоді і дала йому свою адресу. Ді стояла, вросла в землю, лівою рукою торкаючись стовбура дерева, за яким ховалася А правою, міцно стискаючи пакет із вином і шоколадом І дивилася, як вони разом перейшли дорогу і сіли в машину Оллі Вона дочекалася, поки вони поїдуть, а тоді розвернулася і пішла назад до зупинки В очах пекли сльози Вона сердито зітхнула і моргнула, намагаючись їх позбутися Чому вона так реагує? Наче її образили Відкинули Наче це було побачення, господи! Лінці ж навіть не знала, що вона збиралася прийти. Але справа була не лише в цьому. Вона знала, що Лінці вже зустрічається з кимось іншим, так швидко після ночі з Тревором Купером, після Калума і усіх інших. Вона знала, що Лінці очевидно байдуже, що вона заводить стосунки з клієнтом. І як це може виглядати? Так, формально вона не порушує жодних правил, але ж це елементарний здоровий глуст не змішувати роботу і особисте. Ді пришвидшила крок. «Який чудовий вечір, нічого не скажеш. Краще б вона залишилася вдома і взагалі нікуди не виходила. Було б ніяково так швидко повернутися, а раптом її тато скористався її відсутністю і запросив Єву Ковальську на келих вина. Ді з'явиться, стискаючи свій жалюгідний пакетик з білим вином і шоколадками, як якась сорокарічна невдаха, і їм обом стане її шкода». Чи є щось гірше, ніж коли тебе жаліє власний батько і його подруга поважного віку? Діді йшла до зупинки і сіла на одну з червоних пластикових лавок під навісом. На кого вона більше злиться? На лінці? За її легковажне ставлення до чоловіків і сексу? За повну байдужість до репутації їхньої справи? Чи на себе? За те, що вона самотня, що нема до кого подзвонити і з ким провести вечір, що в неї взагалі немає життя? Коли автобус під'їхав за п'ять хвилин, Діна мить подумала не сідати. Вона могла б повернутися в Теско і ще годину тинятися там. Магазин величезний. Можна подивитися одяг, книжки, канцтовари. Просто вбити час. Може зайти десь з'їсти бургер, а вже потім додому. Але навіщо? Їй не хотілося ні шопінгу, ні бургерів. Їй хотілося випити з лінці, помиритися, а раз це не вийде, краще вже додому. Вона зайшла в автобус, приклала ойстер-картку до щитувача і сіла ближче до задніх сидінь. Принаймні, якби в неї була власна квартира, ніхто б не знав, наскільки вона жалюгідна насправді. Ніхто б не бачив, як вона проводить вечори в піжамі, сидячи навхрест на ліжку і дивлячись якусь нісенітницю по телевізору. Коли автобус рушив, Ді уявила собі Оллі Квілтера і Лінці, які стоять у чиємусь саду задерши голови і дивляться на фейерверки – він, мабуть, обіймає її за плечі, а вона тулиться до нього, щоб зігрітися. Вона бачила, як вони розмахують своїми дурними бенгальськими вогнями, мов діти, і п'ють пиво з пляшок. А потім, коли вечірка закінчиться і усі розійдуться, він відвезе її додому, і вона запросить його на каву. Хоча насправді це буде зовсім не кава, і погодиться він теж зовсім не на каву. Розділ 41 Автовідповідач блимав, коли Ді наступного ранку зайшла до офісу. Якщо сьогодні буде так само, як учора чи позавчора, на неї чекали ще вісім напружених і незручних годин, протягом яких вона з Лінці намагатимуться уникати одна одну. Вона натиснула «Відтворити» і пішла вішати пальто. Голос Скарлет Квілтер наповнив кімнату. Сьогодні в ньому було щось інше. Вона звучала схвильовано, трохи задихано. «Ді, мені треба з тобою поговорити. Це терміново». Ді одразу їй передзвонила. «Привіт. Щойно почула твоє повідомлення. Все гаразд?» «Ні, ні, не гаразд. Боюся, нам доведеться призупинити підготовку до похорону». Вона зробила паузу. «Виникли обставини». Ді насупилася. Коли люди казали «виникли обставини», це зазвичай означало, що вони не хочуть вдаватися в подробиці. Це було на кшталт сімейної термінової справи чи особистих питань. Скарлет досі була з нею відвертою, тож дивно, що тепер вона щось приховує. Ді сіла за свій стіл, одразу відчувши тривогу. Може, вона побачила ті два погані відгуки? Може, сумнівається, чи варто користуватися їхніми послугами? Ді було б соромно, якби будь-хто з їхніх клієнтів, теперішніх чи колишніх, прочитав ті жахливі слова. Але чомусь думка Скарлет Квілтер була для неї особливо важливою. Можливо, це батько тисне на неї, щоб вона не ризикувала, і звернулася до кооперативу. Ді досі пам'ятала, з якою зневагою він вимовив слово «альтернативний». Якщо так, то розмова буде складною, адже Скарлет вже підписала всі документи і внесла завдаток. Ді розвернулася на стільці, висунула середню шухляду картотеки позаду себе. Провела пальцями до підвісної папки з позначкою «ПКВ» і дістала потрібні папери, поклавши їх перед собою на стіл. «Кочеш, я зайду до тебе поговорити!» Як тільки вона це сказала, одразу пошкодувала. Це прозвучало так, ніби вона вільна будь-якої миті, ніби їй нічого більше робити. Але вже було пізно, пропозиція прозвучала. Та й зрештою, вона хотіла побачити Скарлет, і принаймні це дозволить їй ще трохи не бачити лінці. «Ти б могла!» – сказала Скарлет. «Я була б дуже вдячна!» Ді з полегшенням видихнула. «Значить, справа не у відгуках». Скарлетт звучала так, ніби ось ось розплачеться. «Може, поліція знайшла нові докази щодо вбивства Ребеки. Це справді могло затягнути все». «Я скоро буду», – сказала вона, міркуючи, що ж так засмутила Скарлетт Квілтер, що та ледь не плаче телефоном. Двері магазину розчинилися саме тоді, як вона закінчувала розмову, і Лінці влетіла всередину. Дінина виділа те напруження, яке відчувала щоразу, коли бачила її. «Я йду до Скарлетт Квілтер», – сказала вона. Вона звучала дуже засмучено по телефону, хоче відкласти підготовку до похорону. Лінці фиркнула. «Ну, якщо хтось і зможе її підбадьорити, то це ти, правда ж?» Ді перехопила її погляд і не відвела очей. Лінці першою відвернулася. Вона скинула пальто і повісила його за капюшон на вільний гачок. Потім пішла на кухню і почала гриміти посудом, безладно наспівуючи, ніби їй усе байдуже. Дізі злості стиснула щелепу. І перш ніж вона встигла усвідомити, що робить, уже пішла за нею в тісну кухіньку і почала говорити речі, про які потім пожалкує, але які все одно виривалися назовні. Вона не могла собі зупинити. «Може, вона дізналася, що ти зустрічаєшся з її братом?» Лінці грюкнула чашкою і різко обернулася, але Ді не зупинилася. «Я знаю, що ти вчора була з Оллі Квілтером. Скільки ще чоловіків ти збираєшся переспати?» Лінці втупилася в неї. «Ти за мною стежила? Щоки Ді спалахнули? Ні, але я тебе бачила, я бачила, як він приходив до тебе додому!» Лінці похитала головою, не вірячи. «Отже, ти справді стежила за мною?» «Боже, Ді, тобі нема чим зайнятися, окрім як тинятися по вулвічу і ловити мене на гарячому». «Я не стежила за тобою. Я хотіла вибачитися. Я несла тобі вино й шоколад. Запала довга тиша». Ді стримувала сльози. «Пробач, що наговорила тобі гидоти. Мені не подобається те, що ти зробила. Але я не хочу через це сваритися. Мені набридло, що ми весь час сперечаємося. Я просто хочу, щоб усе було, як раніше». Лінсі сперлася руками об стіл і заплющила очі. «Як ми можемо повернутися до минулого, якщо я знаю, що ти насправді про мене думаєш? Як ми взагалі можемо повернутися до того, що було?» Розділ 42 Щойно Скарлет відчинила двері, Ді одразу зрозуміла, що не помилилася. Скарлет справді плакала, і, судячи з її червоних запухлих очей, вже досить давно. Волосся було скуйовджене, наче вона не розчісувалась із самого ранку. Дякую, що прийшла. Я б сама зайшла до тебе, але вона дочекалася, поки Ді зайде в передпокій, і лише тоді зачинила й замкнула двері на засув. Ді кинула на неї запитальний погляд Якщо чесно, я зараз зовсім не хочу виходити з дому. Мені шкода це чути. Ти захворіла? Не зовсім, принаймні не більше, ніж зазвичай. Ді пройшла за нею всередину. Скарлет кивнула на крісло. «Сідай, будь ласка, я зараз зварю нам кави. Ти ж любиш міцну, так?» Ді кивнула, і Скарлет пішла на кухню. Поки вона чекала, погляд Ді блукав кімнатою. Вона була тут вже втретє, але все одно не могла не захоплюватися її красою. Щоразу, коли приходила, помічала якісь дрібниці, на які раніше не звертала уваги. «Сучасна скляна скульптура на маленькому, круглому століку в кутку». Дзеркало над каміном, у якому відбивалася величезна абстрактна картина на протилежній стіні, так ніби це ще одне полотно. Подушки на дивані всі різні, за кольором, візерунком і розміром, але разом виглядають, напрочуд, гармонійно. Навіть попри розкидані на журнальному столику речі й купу безладних паперів на підлозі, кімната не виглядала неохайною. У квартирі її батька Безлад завжди залишався безладом. Тут же ця метушня здавалася майже мистецькою. Ді мимоволі відчула заздрість, але коли її погляд знову впав на Скарлет, вона зупинила себе. Те, що хтось живе у такій гарній оселі і має гарні речі, зовсім не означає, що його життя ідеальне. Звісно, ні. Щось із Скарлетт Квілтер було не так, і справа була не лише у червоних очах і скуйовдженому волосі. Це була тривога, що відбилася на її обличчі. Незграбність, напруженість у рухах. Можливо, у неї знову загострилися симптоми хвороби? «А може, справа в чомусь іншому?» Скарлет вже котила каву на маленькому візочку. «Не могла б ти посунути ці папери на диван?» – кивнула вона під боріддям у бік паперів на підлозі. Ді швидко підвелася, щоб підняти їх, і, роблячи це, пізнала щось у шрифті і верстці надрукованих слів. У неї по шкірі побігли мурашки. «Ні, це неможливо. Мабуть, вона помилилася». Вона пробіглася очима по перших реченнях на верхньому аркуші – і в голові почало дзвеніти. «Як таке можливо? Чому у Скарлет Квілтер є примірник роману Джини? Вона глянула на Скарлет, яка явно чекала, поки Ді звільнить їй прохід. «Звідки в тебе це?» Скарлет здивовано подивилася на неї. «Це роман моєї тітки. Ді не зводила з неї очей. Ти ж пам'ятаєш, я розповідала, що вона мріяла стати письменницею». Ді кивнула, не в змозі вимовити ані слова. «Це досить мила історія кохання», – слабко всміхнулася Скарлетт. «Коли читаю її, здається, ніби вона досі поруч». «Можна? Можна я гляну?» «Звісно», – відповіла Скарлетт. «Ти взагалі читаєш любовні романи?» Ді майже не чула, що вона каже. Вона забрала рукопис і сіла назад у крісло, гортаючи сторінки, поки Скарлетт ставила візок і сідала на диван. Вона не помилилася. Це був роман Джіни. «Той самий? Я вже бачила це раніше». Сказала вона, змусивши себе зустрітися з допитливим поглядом Скарлет. «У мене вдома в спальні лежить точно такий самий!» Скарлет скривилася. «Чому в тебе є копія того, що моя тітка написала понад десять років тому?» «Тому що... тому що це не її роман!» Ді різко підвелася, раптом згадавши, як Скарлет замкнула двері, коли вона зайшла. «Це роман Джини. Її батьки віддали мені примірник кілька тижнів тому». «Ні, ні, це неможливо, це точно Ребекки. Я впізнала б її стиль будь-де, її мову, її ритм. Усе». Щось дивне промайнуло на обличчі Скарлет, ніби їй щойно спала на думку тривожна думка. І коли Ді дивилася на неї, їй теж щось зблиснуло в голові. Джина була гострою на язик, дотепною. Ді очікувала, що бодай щось із цього проявиться в її письмі. Вона була здивована і, якщо чесно, трохи розчарована тим, наскільки роман Джини здавався старомодним і пишномовним, якимось застарілим, ніби його написала набагато старша жінка. Скарлетт тепер закрила обличчя руками, і в Ді похололо всередині. Вона не знала, що зараз скаже Скарлетт, але відчувала нічого доброго. «Я нещодавно дещо дізналася», – нарешті сказала Скарлетт, підводячи очі на Ді. Ді відчула, як у грудях усе стиснулося. «Твоя подруга Джина і моя тітка спілкувалися між собою», я не знаю, як почалася їхня дружба чи підтримували вони зв'язок після того, як Ребекка перестала вас навчати, чи зустрілися вже пізніше. Знаю лише, що Ребекка дала Джині почитати свій роман, а Джина надіслала їй листівку, написала, як їй сподобалося. Дізнову сіла. Отже, це була правда. Роман, який вона читала і вважала твором Джини, насправді належав Ребекці Квілтер. Усі її здогади про те, з кого списані персонажі, виявилися безглуздими. Як і суперечка з Лінці щодо того, що головний герой списаний із Джейка. «Можна глянути ту листівку!» Скарлет взяла книжку з краю дивана і витягла з неї конверт. Вона простягнула його дій, яка дістала листівку тремтячими пальцями. Вона одразу впізнала малюнок на обкладинці. Десь у коробці з пам'ятними речами у своїй спальні в неї лежала така ж сама листівка, яку Джина колись їй подарувала. Напевно, Джина купила цілий набір. Ді подивилася на знайомий почерк акуратні, рівно розставлені літери з характерними кружечками замість крапок. Джина завжди так писала не ставила крапки, а малювала маленькі кола. Давно вона у тебе? ледве чутно спитала Ді. Я знайшла її нещодавно. Вона була у літньому будиночку разом із Романом. Чому я нічого не знала про їхню дружбу? сказала Ді. Чому ти не знала або родина й друзі Джини? Скарлет знервовано заламала руки. «Я не знаю. Я взагалі нічого не знаю. Для мене це така ж загадка, як і для тебе», – Ді випрямилася. «Коли твоя тітка бачила її востаннє, це було незадовго до її зникнення». Скарлет кусала губу і похитала головою. «Чому вона ніколи не зізналася, що знала її?» – спитала Ді. «Повір мені, Ді, я не знаю відповідей на жодне з цих питань. Якби ж я знала, то чому ти нічого не сказала, коли знайшла це? Чому не розповіла мені, Боже мій?» Ти ж не думаєш, що Ребека якось причетна до зникнення Джини? Перед очима Ді знову промайнув образ замкнених вхідних дверей. Вона різко підвелася. Чому ти замкнула двері, щойно я зайшла? Що тут відбувається? Я не можу, я. Скарлет закрила обличчя руками. У дів животі похололо. «Оллі Квілтер. Він жив тут після того, як Скарлет поїхала. Якщо Ребека підтримувала зв'язок із Джиною, цілком можливо, що вона приходила до цього дому. Він міг її зустріти чи не так? «Ти боїшся брата? Чи батька? Може, саме тому Ребекка нічого не сказала?» «Скарлет, ти повинна сказати мені все, що знаєш!» Скарлет щепила руки на колінах. Відтоді, як я згадала про листівку, Олі щось шукає у літньому будиночку у квартирі Ребекки. Я майже впевнена, що це те саме, що я шукала, коли піднімалася туди. «Старі щоденники Ребекки, це було в той день, коли ти подзвонила мені щодо праху Ребекки». Я хотіла дізнатися, коли востаннє Ребека бачила Джину, Ді губи. Ось чому ти розпитувала мене про те, що ми з Лінці пам'ятаємо про твою тітку, коли вона нас навчала. Скарлет кивнула. Я хотіла дізнатися, чи знаєш ти щось про їхню дружбу, але ти нічого не знала. Будь ласка, Ді, повір мені. Я справді нічого не знаю. Я теж намагаюся в усьому розібратися. Єдине, що знаю... Оллі став зовсім не схожий на себе, відколи я згадала ім'я Джіна. Він украв ключ від літнього будиночка. Я бачила, як він не шпорив там уночі, і відтоді поводиться дуже дивно. Вона нервово смикнула край футболки, не дивлячись на Ді. А мій тато? Ді різко підвелася. Заради всього святого, Скарлетт, ти думаєш, це якось пов'язано зі зникненням Джіни? А що щодо того, що сталося з Ребекою та Клайвом? Може, це все якось пов'язано? Ні, не може бути, це неможливо. Ді схопила сумку з підлоги і дістала телефон. Її руки так тремтіли, що вона ледь не впустила його. Дзвони в поліцію, Скарлет. Дзвони зараз, або я сама подзвоню. Розділ 43. Кімната почала хитатися. У вухах засвистіло. Тепер, коли Скарлет зізналася у своїх страхах, Повернути їх назад було неможливо. Вона відчула холодну руку на потилиці. Ді сиділа поруч із нею на дивані, на самому краєчку. «Опусти голову між колінами!» – сказала вона. Голос Ді лунав далеким і приглушеним ніби з іншої кімнати. Скарлет послухалася і терпляче чекала, поки їй не полегшає. Коли це сталося за кілька хвилин, вона підвелася. Ді пильно дивилася її вічі. «Ти в порядку? Принести тобі води?» Скарлет кивнула, ледве тримаючись. Вона притисла пальці до чола і заплющила очі. Коли Ді повернулася з кухні зі склянкою, Скарлет взяла її з рук і жадібно випила. Її руки тремтіли, і вода пролилася їй на підборіддя та передню частину футболки. «Вибач», – прошепотіла вона. Її голос звучав тонко і безсило. «Зі мною все буде гаразд за хвилину». Ді забрала склянку з її руки і поставила на візок. «Не поспішай, я залишуся з тобою, поки ти телефонуватимеш у поліцію». Скарлет похитала головою. «Ні, будь ласка, я б хотіла бути сама, коли дзвонитиму. Мені потрібно кілька хвилин наодинці з собою, перш ніж». «Перш ніж». Вона притиснула руку до рота і зігнулася вперед, відчуваючи, як Ді відстрибнула вбік. «Тебе нудить?» Скарлет засередилася на глибокому, повільному диханні носом. «Вона не буде блювати. Не буде». Коли вона підвела очі, Дід дивилася на неї з тривогою. «Я впораюся. Мені просто треба зібратися з думками. Я підзвоню їм. Обіцяю. Мені лише потрібно трохи часу на одинці, перш ніж зателефоную. Це змінить усе для мене. Псе. Ти ж розумієш, так? Якщо я помиляюся, є інше пояснення. Оллі мені цього ніколи не пробачить. Але якщо я права...» Ді підійшла до дверей. «Ти подзвониш мені щойно, поговориш із ними?» Скарлет кивнула. Обіцяю. Вона відчула вагання Ді, її небажання йти. Вона зустрілася з нею поглядом і не відвела очей. «Я обіцяю». Обережно підвівшись, вона пішла за Ді в коридор. Як тільки зачинила за нею двері, Скарлет замкнула їх і засунула засуви. Її руки все ще тремтіли. Вона кинула погляд на двері до квартири Ребеки і знову уявила собі ту сцену так само, як робила це щодня з того моменту. Але цього разу це було ніби картина. Гігантське полотно, що зображає жах і руйнування в неймовірних масштабах. Її мозок фіксував кожну потворну деталь, поки все це не розгорталося перед нею у всій своїй жахливій величі. Але те, що бачила Скарлет у своїй уяві, не було мистецтвом. Це здавалося таким реальним, що вона майже відчувала запах крові – страху. Вона похитнулася назад у свою квартиру, її гори і втрата посилилися тим, що вона мала зробити. Тим, що мусила зробити. Вибору не було. У грудях піднявся ридання і вона опустилася на коліна, віддаючись емоціям, дозволяючи їм захопити себе на кухоній підлозі. Лавина болю, відчаю, йогиди зводила її до найпростішої форми – гойдаючоїся – Здригаючоїся, завиваючої істоти Вона не знала, скільки часу плакала, коли нарешті ридання почали вщухати Тепер вона вже лише здригалася, а коліна боліли від тиску на керамічну плитку Їй довелося докласти всіх зусиль, щоб підвестися і шкутильгати назад до дивана Вона підвела очі до стелі, згадуючи той день, коли вперше після вбивства Ребекки Залишила батьківський дім і повернулася додому вона сиділа саме на цьому дивані і думала про трагедію, що розігралася на горі, намагалася зрозуміти, що ж спонукало Клайва зробити те, що він зробив, і не могла повірити, що він на таке здатен. Але що, як він не був здатен на це, що, як Клайв не вбив Ребеку в нападі приниженого гніву, що, як дімала рацію і те, що сталося з Ребекою, якимось чином пов'язане зі зникненням Джини Каплін. Те невеличке відчуття недовіри, яке вона відчула, коли вперше побачила листівку і прочитала послання всередині. Побачила ім'я Джіна, поступово зростало, доки не перетворилося на справжній жах. Глибока темна прірва розкрилася всередині неї. Ось що весь цей час визрівало в її підсвідомості. Те жахливе відчуття зла. А що, як Ребеку вбили навмисно і холоднокровно? Перший Клайва теж. Обох зарізали як тварин і зробив це її власний брат. Ні, це неможливо. Але чому ж інакше він так хвилювався через її намір розібрати літній будиночок? Її батько теж. Може, він теж щось знає. Може, все це пов'язане з тією таємницею, яку Ребекка не могла розкрити. Скарлет судомно ковтнула повітря, прикривши рот долоною. Вона молилася, щоб помилялася, але чомусь не вірила в це що ще могло пояснити десятирічне мовчання її тітки щодо Джини Каплін. А ті її слова про цю дівчину, ту дівчину – це були лише спроби її хворого мозку зрозуміти все, що сталося. Вона відвела погляд від стелі і дуже повільно порахувала до десяти. Серце все ще шалено калатало, тому вона повторила рахунок ще повільніше, а потім, коли вже не могла відкладати цей момент, потягнулася до телефону. Розділ 44. Діїхала назад на роботу занадто швидко. Коли вона повернула на бічну вулицю, де зазвичай паркувалася, залишилося лише одне місце, і їй знадобилося чимало часу, щоб заїхати туди задом. Вона весь час повторювала собі, що треба заспокоїтися і зосередитися. Нарешті їй вдалося припаркувати машину. Вона все ще стояла надто далеко від бордюру, але довелося залишити так. Після того, що щойно розповіла Скарлетт Квілтер, були речі важливіші за паралельне паркування. Вона кинулася до офісу, прагнучи поговорити з Лінці про те, що все це означає. Їм доведеться забути про свої розбіжності перед лицем такої шокуючої новини. Напевно, так і буде. Але коли вона дісталася туди, вся спітніла і задихана. На дверях висіла табличка «Повернуся за півгодини». Ді зайшла всередину, сподіваючись, що Лінці повісила її, бо не хотіла, щоб їй заважали. А не тому, що справді кудись пішла. Але на гачку не було Лінціного пальта. Ді побігла вниз, щоб перевірити. Про всяк випадок. Переконавшись у тому, що і так знала, Лінці точно не було в будівлі. Вона постояла в порожній підготовчій кімнаті, чекаючи, поки дихання стане спокійнішим. Потім дістала телефон із кишені і подзвонила Лінці. Спочатку на мобільний, потім на стаціонарний. Мобільний одразу перекинув на голосову пошту, а стаціонарний просто дзвонив у порожнечу. Ді згадала, як Оллі оцінив Лінці, коли зайшов до магазину того разу, коли вони оформлювали вітрину. І подумати тільки, вона ж ходила з ним на побачення, він знав, де вона живе. Можливо, навіть залишався в неї на ніч. Ді стало зле від цієї думки. А що, як Лінці зараз із ним? Якщо Скарлет права і Олі причетний до зникнення Джини, то хто знає, що могло трапитися і що ще може статися? Скарлет так боялася, що її брат зайде до будинку, що замкнула вхідні двері, одразу після приходу Ді. І щойно Ді пішла, зробила це знову. Ді ще раз набрала мобільний і залишила повідомлення. «Лінці, ти маєш мені передзвонити. Це стосується Джіни. Джіни і квілтерів». Вона їх знала. Джіна і Ребека підтримували зв'язок. Скарлет думає, що її брат щось знає. Вона телефонує в поліцію. Вона ходила по підготовчій кімнаті, чекаючи, що Лінці передзвонить одразу, щойно прослухає повідомлення. Але цього не сталося. Ді набрала ще раз, але знову потрапила на голосову пошту. Вона залишила ще одне повідомлення. «Лінці, це терміново. Ти мусиш мені передзвонити. Будь ласка». Вона написала ще й у WhatsApp. Якщо Лінці ігнорує дзвінки і не слухає голосові, то хоча б побачить сповіщення про повідомлення на екрані. Одного імені Джина мало б вистачити, щоб вона вийшла на зв'язок Але коли минуло 15 хвилин без жодної відповіді, Ді справді почала панікувати Лінці ніколи не розлучалася зі своїм телефоном Це було наче продовження її самої Вона подзвонила Джейку Можливо, він знає, де його сестра Джейк відповів одразу Здавалося, він був у пабі «Де ти?» – запитала вона «Що?» – «Де ти?» – «Чого тобі?» Його голос був холодний і жорсткий. Вона ніколи не чула, щоб він так із нею говорив. Не Джейк. Вони знали одне одного стільки, скільки вона дружила з Лінці, а це ціла вічність. Він був для неї як брат. Але, звісно, він не був її братом. Він був братом Лінці. І коли Лінці була засмучена чи ображена, він переймався цим за неї. Він завжди захищав свою молодшу сестру. Але цього разу саме Ді засмутила і образила її. Лінці, мабуть, розповіла йому про їхню сварку і про те, що сказала Ді. А чи не сказала вона йому, що Ді підозрювала? Що вона припускала, ніби між Джейком і Джіною був роман перед її зникненням. Не дивно, що він був такий холодний. «Щось сталося, Джейку. Мені треба поговорити з Лінці. Вона з тобою. Що?» Чомусь Ді здалося, що він прикидається, ніби не чує її, просто щоб позлити. «Вибач, ти зникаєш. Джейку, послухай мене. Це важливо». «Лінці з тобою?» «Ні, вона на роботі. Де же ще їй бути?» Його голос був трохи невиразний. «Скільки він вже випив?» «Її немає на роботі. Вона...» «Слухай, ді, це я продав ті речі. Не Лінці. Я змусив її віддати їх мені. У мене був борг через азартні ігри, і я не хотів, щоб Гейлі дізналася. Це б її дуже вразило». «Лінці казала мені зафарбувати ініціали і крила ангела». Але я так потребував грошей, що продав усе одразу какомусь чоловіку в пабі. Звідки мені було знати, що через 10 років він виставить шолом на Ебей? Ді зітхнула. Ось чому Лінці так дивно подивилася, коли Ді сказала їй, де знайшли ті речі. Але зараз не час для цього. Їй треба поговорити з Лінці. Мені байдуже, що сталося. Вже ні. Мені просто треба поговорити з Лінці. Джек зітхнув. «Я не знаю, де вона». «Вибач, маю йти». «Джейку, ні, не кладай». Але лінія вже обірвалася. Діви лаялася і набрала його знову, але тепер його телефон одразу перекинув на голосову пошту. Вона вже хотіла залишити повідомлення, як згадала про календар лінці в Outlook. Вона натиснула на клавіатуру, щоб розбудити ноутбук, і побачила на екрані сторінку «Font Farewells» у Facebook і ще один нищівний відгук, цього разу від якогось Філіпа Сміта. У ньому було написано «Якщо ви хочете, щоб до ваших покійних родичів поставилися з повагою та гідністю, не звертайтеся до цієї ритуальної служби. Це просто жарт. Дві жінки, які її ведуть, брехунки і шахрайки, їм важливі лише власні вигоди. Те, що мені запропонували як компенсацію, це образа. Вони повинні заплатити, що винні, інакше я піду далі. Ді стиснула кулаки від злості». Лише одна людина могла написати цей відгук – Тревор Купер. Її попередні побоювання справдилися. Це було справжнє шантажування. Він, очевидно, збрехав Лінці, коли сказав, що питання закрите. Лінці буде розлючена, а отже цілком можливо, що вона одразу ж пішла до нього, щоб висловити все, що думає, і сказати, куди йому подіти свої дурні відгуки і вимоги про компенсацію. Це цілком у її стилі. Ді подолала сходи вдвічі швидше, ніж зазвичай. Ситуація була далекою від ідеальної, але принаймні вона не була з Олі Квілтером. Розділ 45. Адреса Тревора Купера досі була викарбувана в пам'яті Ді, як і все, що сталося під час її візиту. Це був будинок на Чорч Менорвей, неподалік від бізнес-парку Вест Темсміт. Вона схопила ключі, зачинила офіс і повернулася до своєї машини. Якщо Лінці настільки нерозумна, щоб знову з ним переспати, хто знає, чим це може закінчитися. Він матиме владу над нею і над бізнесом стільки, скільки захоче. Цього вона не допустить. Вона повернула ключ у замку запалювання і ввела адресу в навігатор. Зачекала, поки той завантажиться. Вона й сама не знала, що робитиме далі, але одне було очевидно: Треба переконатися, що Лінці в безпеці. Вона могла й не бути з братом Скарлет, але небезпека все одно існувала. Від'їжджаючи від узбіччя, Ді подумала, що їй варто ще раз спробувати додзвонитися Джейку. Той міг би легко зібрати кількох своїх друзів, Юена та інших з футбольної команди, щоб налякати Тревора Купера. Вони не з тих, хто шукає пригод на свою голову, але якщо хтось із них потребує допомоги, вони не відмовлять. У цьому вона була впевнена. Якби вони з'явилися разом на порозі Тревора, виглядали б досить переконливо. Та й взагалі, це ж Джейкова провина, що все це сталося. Якби він не вмовив Лінці віддати йому те екіпірування для велопрогулянок, але навіть якщо їм і вдалося б приховати брудні подробиці від друзів, самому Джейку довелося б розповісти всю правду. Дій і так знала його думку щодо ставлення Лінці до стосунків і чоловіків. Це була єдина причина напруги між ними сестрою. Лінці не хотіла б, щоб він дізнався, що вона зробила. А якщо Ді втягне Джейка, не поговоривши з Лінці, це лише погіршить ситуацію між ними. Врешті-решт, це їхня справа. Її та Лінці – їхня проблема. До того ж, коли вона говорила з ним телефоном, він звучав напівп'яним. Ді їхала занадто швидко. Їй постійно доводилося нагадувати собі пригальмувати і бути обережною. Потрапити в аварію зараз було б справжнім жахом. Вся ця історія була суцільним кошмаром. Все, чого вона хотіла, знайти Лінсі, повернути її до офісу і розповісти, що сказала їй Скарлетт Квілтер. Вона зовсім не потребувала ще й цих проблем із клятим Тревором Купером. Ді припаркувалася якомога ближче до будинку. Це був обшарпаний кутовий будинок. На вікнах тьмяні сірі фіранки. Передній двір з погано викладеною плиткою, у плямах лишайника і масла. Трохи далі по вулиці вона помітила машину Лінсі. Ді побігла до неї, сподіваючись, що Лінці ще всередині, але, підійшовши ближче, побачила, що машина порожня Вона рушила назад до будинку, набираючи номер Лінці Почула, як телефон дзвонить десь позаду Лінці, мабуть, залишила його в машині Навіщо вона це зробила? Відчуваючи, як починає панікувати, Ді підійшла до вхідних дверей Вона не могла повірити, що справді це робить, приходить до чужого дому сама Одна жінка але їй треба було дізнатися, чи лінці всередині. Дзвінка не було і навіть справжнього молотка теж. Вона спробувала постукати через проріз для листів, але це не дало результату. Тож вона постукала кулаком по дешевих скляних дверях. Ніхто не вийшов. Вона нахилилася і відчинила проріз для листів, щоб зазирнути в коридор. Звідкись згори долинали голоси. Чоловічий і жіночий. Ді затамувала подих і прислухалася. Це була точно Лінці, і вона звучала дуже напружено. У Ді закипіла злість, яке він має право шантажувати Лінці, змушувати її робити те, чого вона не хоче, що Лінці взагалі думала, коли знову сюди прийшла. Невже вона настільки відчувала провину за вчинене, що була готова ризикувати власною безпекою, дозволити себе принижувати замість того, щоб поговорити з Ді і разом вирішити, як діяти, як вони завжди робили? Ді постукала у двері ще раз, цього разу сильніше, але все одно ніхто не вийшов. Як вони могли її не почути, якщо вона чула їх? Вона обійшла будинок збоку. Хвіртка була зачинена, але не замкнена. Вона прослизнула вузьким проходом, де на старому брудному бетоні між тріщинами росли бур'яни, а вздовж стіни стояли ящики з порожніми пляшками з-під пива. Вона зазирнула у вікно кухні. Там було темно і порожньо. Старі меблі, у раковині гора немитого посуду, на стільниці – купа різних речей, коробки з пластівцями, каструлі, порожні коробки з під'їжджі на виніс. Така кухня могла бути у студентів, які знімають житло разом. Або у ледаря, що живе сам. Вона спробувала відчинити задні двері, думаючи, що вони замкнені, але ті піддалися. Вона вагалася лише мить. Коли вона вже справді це робила, то здивувалася, що страх – не головне, що вона відчуває. Головним була злість. лють. Вона зайшла всередину. Це не мало жодного стосунку до обурення Тревора Купера на захист свого покійного друга. І не до турботи про родину Гейба та їхні останні побажання. Дії Тревора Купера тепер були гіршими за сам злочин. Він використовував лінці, користувався її відчаєм, щоб зберегти добре ім'я фонд Фервелс заради своїх огидних збочених цілей. Але йому це не зійде з рук, не поки Ді може щось зробити. Вона скаже йому тут і зараз. Якщо він хоче розповісти мамі і дівчині Гейба, що сталося, це його вибір. Але Лінці і Ді не дозволять шантажувати себе. Хіба він не знає, що шантаж – це теж злочин? Лінці почала плакати. Її ридання розривали серце Ді. Вона ніколи не мала дозволити, щоб щось подібне роз'єднало їх. Це була її провина – що вона так гостро відреагувала спочатку, не проявила більше поблажливості. Підживлена обуренням через мотиви Тревора Купера, а ще гострою потребою забрати Лінсі звідси і розповісти їй, що вона, можливо, має роман із викрадачем джини і потенційним потрійним убивцею. Ді піднялася сходами майже бігом. Вона йшла на звук ридань Лінсі. Вони лунали з-за зачинених дверей наприкінці коридору. Ді рвучко відчинила їх. Вся напружена від люті. Розділ 46. Ді застигла від жаху. Вона щойно потрапила у свій найстрашніший кошмар. У кімнаті було двоє чоловіків – Тревор Купер і ще один. темніший, худорлявий, з рубцями від акне на щоках і навколо рота. Лінці згорнулася на підлозі, волосся скуйовджене, щоки залиті сльозами. Тревор нависав над нею, тримаючи в кожній своїй великій м'ясистій руці пасма, її волосся – а ремінь від джинсів звисав розстебнутий. Він підвів очі, здивований, але вираз шоку на його обличчі швидко змінився на щось інше – криву, глузливу посмішку. Він виглядав інакше, ніж минулого разу, коли вона його бачила. Жорстокішим, нестабільним. Ді помітила розширені зіниці і одразу зрозуміла, що він під чимось. Вона відступила, занадто налякана, щоб утекти, та й не могла б. Як вона могла залишити Лінці на це? Інший чоловік зробив крок до неї і розвів руки, ніби зустрів давню подругу. Прийшла приєднатися до веселощів, так? Він був схожий на хижака, що підкрадається до здобичі, відчуваючи її страх. Лінці виглядала нажаханою, відчайдушною. «Забирайся звідси ді, біжи!» Але щойно ці слова злетіли з її вуст, як Тревор з усієї сили вдарив її по обличчю, і вона впала набік. Ді відсахнулася. Здавалося, що він ударив і її теж. Вона з жахом дивилася, як він знову поставив лінці на коліна. «Заткнись, суко!» – сказав він. Інший чоловік повільно наближався до Ді. Він був не такий кремезний, як Тревор, і здавався ще більш відключеним, хитким на ногах. На верхній губі блищали краплі поту, а очі митушливо бігали, ніби він не міг сфокусуватися. «Давай, красу, не обійми нас!» – промовив він. Він притиснув її до стіни, розставивши руки по обидва боки. Підніс обличчя зовсім близько. Від нього тхнуло. Ді відвернулася з огидою. Через його плече вона побачила, як джинси Тревора Купера сповзли на підлогу. Його руки все ще стискали волосся лінці. У Ді підступила нудота. Все життя вона була обережною, уникала небезпечних ситуацій. І ось тепер... Опинилася в будинку з двома чоловіками, які під кайфом і думають лише про одне. І ніхто не знає, де вони з Лінці. Ніхто. Вона відштовхнула нападника так несподівано, що це застало обох зненацька. Він похитнувся назад, ледь не впавши. Він був настільки не при собі, що цей поштовх повністю його дезорієнтував. Погляд діковзнув до того, що відбувалося з бідною Лінці. Суцільний жах. «Відчіпіться від неї!» – закричала вона – нам байдуже, якщо ви розкажете мамі Гейба, що сталося. Нам байдуже, що ви скажете. Ви не маєте права так з нами чинити. Тревор Купер лише засміявся. Він почав її передражнювати. Нам байдуже, що ви скажете. Ви не маєте права так з нами чинити. Потім його голос знову змінився. Він зловісно подивився на неї. Забудь про маму Гейба, сказав він. Зараз ми просто хочемо розважитися. Він підморгнув їй. Ти ж теж цього хочеш, правда, красуне? Саме тому ти тут. Я зазвичай не цікавлюся такими, як ти, але, мабуть, зроблю виняток. Коли закінчу з твоєю подружкою? Клопець із шрамами від акне вже оговтався. Він рвучко схопив Ді за комір светра і потягнув до себе. Ді відчула запах його поту. Вона намагалася вирватися, але він не відпускав. Ще раз таке зробиш, пошкодуєш, прошипів він, бризкаючи слиною. Не думаючи, Ді різко підняла праве коліно і з усієї сили вдарила його в пах. Він завив від болю і відскочив назад, схопившись за проміжну, згортаючись від страждання У цей момент кімнату наповнив несамовитий крик, якого Ді ще ніколи не чула Вона озирнулася і побачила, як Лінці гойдається на п'ятах З куточків її рота стікає кров, а Тревор вже корчиться на підлозі, волаючи від болю Хлопець із акне кинувся до Ді, обличчя перекосилося від люті Ді стиснула кулак і, зібравши всю силу, вдарила його, швидко й сильно, відчувши, як її кісточки врізаються в його вилицю, і відправила його назад. «Ді, ходімо, зараз!» Лінці розчинила двері і штовхнула Ді вперед. Обидві вибігли з кімнати і кинулися сходами вниз. «Чорний хід!» – крикнула Ді. Вона, принаймні, була впевнена, що він відчинений, і, наскільки пам'ятала, хвіртка теж залишалася незамкненою. Останнє, що вони почули, вибігаючи з кухні. Це як Тревор Купер волав. «Не стій, як ідіот, викликай мені бляха швидку!» Розділ 47. Скарлетт вже збиралася дзвонити в поліцію, як раптом дзвінок у двері змусив її здригнутися. Вона випустила телефон на диван і підійшла до вікна. Виглянула крізь жалюзі. Це був Міккі. Він нервово ходив стежкою туди-сюди і гриз нігті. Побачивши, що вона дивиться на нього, він кинувся до вікна щось промовляючи. Вона не могла розчути крізь подвійне скло. Вона ще ніколи не бачила його таким розгубленим, таким відчайдушним. Єдине слово, яке їй вдалося розібрати, було «Оллі». Невже щось сталося з її братом? Вона вийшла в коридор і відчинила двері, широко розплющивши очі від тривоги. «Що трапилося? Мені здається, у нього якийсь нервовий зрив», – сказав Мікі. Голос у нього був хрипкий, подих збиваний. «Я ніколи не бачив його таким. За всі ці роки, що я його знаю?» «Де він зараз?» «Я щойно відвіз його додому. Сказав, щоб він трохи поспав. Якщо, звісно, він мене послухає». Він засунув руку в кишеню, дістав ключі від машини Оллі і простягнув їй. Я забрав у нього ключі. Він зовсім не встані сідати за кермо. Здається, він не спав вже кілька днів. Скарлет взяла ключі. Все це лише підтвердило її рішення звернутися до поліції. Почуваюся зрадником, похитав головою Мікі. Він мене вб'є, коли дізнається, що я це зробив. Я з ним поговорю. Не хвилюйся. Ти вчинив правильно. Ти так думаєш? Я впевнена в цьому. Він зігнувся, сперся руками на коліна і голосно видихнув. Сподіваюся, ти маєш рацію. Ти в порядку? Ні, після всіх цих біганин трохи зле. Зараз відпустить. У мене у фургоні є напій. Зачекай тут, я принесу тобі води. Вона вагалася. Вибач, що не можу запросити тебе всередину, але я чекаю дзвінка від клієнта з хвилини на хвилину. Нічого страшного, мені все одно треба повертатися в офіс. Бідолашна шас, певно, вже не розуміє, що відбувається. Коли вона повернулася зі склянкою води, Мікі сидів на сходинці біля дверей, схиливши голову між колінами. Ось, сказала вона, випий! Вона дивилася, як він жадібно п'є воду. «Дай хвилинку, і я буду як огірок». «Не поспішай, все гаразд. Я зараз подзвоню татові, скажу, що сталося». Мікі підвівся і віддав їй порожню склянку. Він був у поту. Не впевнений, що це добра ідея. Я ж казав, вони останнім часом постійно сваряться. Чорт його знає, що між ними коїться. Згори пролунав гучний стукіт, ніби щось впало на підлогу. Мікі різко підняв голову. Скарлетахнула, що це було, звучить так, ніби хтось, і тільки тоді вона помітила, що двері до квартири Ребекки прочинені, що за обличчя Міккі змінилося. Він раптом виглядав винуватим, засмученим. Вона дивилася на нього, не вірячи своїм очам. Здавалося, ніби все повітря разом вийшло з її грудей. «Пробач, Скар», – сказав він. «Я ж не міг відмовити, правда? Він мій начальник, і це тепер його житло». У Скарлетт затремтіли ноги. Вся ця ситуація була пасткою. Міккі навмисно відволік її, щоб Оллі міг пробратися нагору, поки вона не бачила. Він знав, що вона не дозволить братові піднятися туди самому. Мав здогадатися, що вона його в чомусь підозрює, тому й вдався до такого дешевого трюку. А вона виявилася досить наївною, щоб на це купитися. Вона хотіла зачинили двері перед Міккі, не пустити його всередину, але він був сильніший – він відчинив їх і зайшов у коридор. Виглядав жалюгідно. Як я вже казав, Скар. «Оллі, мій начальник і найкращий друг. Йому просто потрібно трохи часу, щоб щось знайти на горі. Я не хотів тебе обманювати, чесно. Будь ласка, не ускладнюй усе». У голові все крутилося. Вона повернулася, щоб зайти назад у свою квартиру і замкнутися. Вона негайно зателефонує в поліцію, поки все не зайшло надто далеко. Навіть якщо вона помилилася і усе зрозуміла неправильно – вона не могла миритися з тим, що її так використовують у власному домі, ще й рідний брат. Але не встигла вона отямитися, як Міккі вже пройшов повз неї і перегородив шлях. Пробач, Скар, справді, але я не можу залишити тебе тут одну, поки він не закінчить. Я пообіцяв. Вона дивилася на нього не вірячи очима. Він не міг зустрітися з нею поглядом, лише поки він не знайде те, що шукає. Що саме він шукає? Він похитав головою. Що він зробив, Мікі? Ти маєш мені сказати, Мікі заплющив очі. Це просто бізнес, Скар. Скарлет глянула на нього з докором. Який ще бізнес змушує нишпорити у речах померлої тітки? Це вже в нього спитай, не в мене. Марно. Мікі був надто відданим другом. Вони з Оллі дружили вже багато років. Він знав її брата краще за всіх, навіть краще, ніж вона сама. Я обов'язково в нього спитаю, сказала вона. Прямо зараз. Вона рушила нагору. «Я не думаю, що тобі варто це робити». Міккі простягнув руку і торкнувся її за п'ястя. Вона відштовхнула його. «Мені байдуже, що ти думаєш?» І так вже наробив достатньо проблем. Він глибоко вдихнув. «Гаразд», – сказав він. «Але я піду з тобою. Він у жахливому стані. Я не брехав. Не треба його дратувати». Скарлет стиснула губи. «Я і сама знаю, як поводитися з власним братом. Дякую». Вона розвернулася і піднялася сходами до квартири Ребекки. А Міккі йшов так близько за нею, що вона відчувала його подих на своїй шиї. Вони вже були на маленькому майданчику на горі. Серце Скарлет так шалено калатало, що здавалося ось-ось вискочить із грудей. Чому вона не подзвонила в поліцію, поки Ді ще була тут? Навіщо взагалі відчинила двері Міккі? Треба було тримати їх на замку, поки не приїхала поліція. Оллі був у вітальні Ребекки, ліворуч від входу, і гарячково, Викидав речі з шухляд бюро, наче одержимий. Він шукав її щоденники. Мусив шукати саме їх. «Що ще це могло бути?» «Оллі!» – покликала вона. Він завмер, почувши її голос. Був такий захоплений пошуками, що навіть не почув, як вони піднялися. Коли він обернувся, вона побачила, що його очі ніби запали в голову. Він виглядав виснаженим, вичерпаним і морально, і фізично – «Оллі, будь ласка, ти маєш сказати, що відбувається, чому ти це робиш? Ти можеш поговорити зі мною? Ти ж знаєш, що можеш?» Оллі подивився на неї з люттю. «Ти ж теж тут була. Стільки розповідала мені про це кляте спадкування, а сама лазила тут сама. Я знаю, що була. Ребека ніколи б не залишила ті коробки відкритими. Скарлет подивилася на нього. Невже вона справді не закрила їх? Вона була впевнена, що закрила. «Я не була», – сказала вона. Хотіла піднятися, але передумала. Брехня. Вона здригнулася від злості в його голосі. «Оллі, що відбувається? Чому ти так поводишся? Ти мене лякаєш?» Мікі зробив крок до нього. «Так, друже, ти нас обох лякаєш. Давай заспокоїмося, гаразд?» Оллі штовхнув його в груди. «Навіщо ти її привів? Я ж просив тримати її внизу». Скарлет розлютилася. «Ти говориш про мене, ніби я якась річ», – вигукнула вона. «Ти не маєш права вирішувати, куди мені йти і що робити». Але Оллі дивився повз неї, наче її не існувало. Вся його увага була прикута до Мікі. «Чому ти ніколи не можеш дотримуватися наших домовленостей?» «Обережно!» – гаркнув Мікі. Скарлетко взнула поглядом праворуч. У вухах шуміла кров. Змінився не лише голос Міккі, Змінилася вся його поведінка. Зникла турбота, яку вона бачила в його очах раніше. Зникла незграбна, винувата манера. Більше не було цього «Він мій начальник, що я можу зробити?» Вона запізно зрозуміла, що він помітив її погляд. Він різко повернув голову ліворуч і подивився прямо на неї. Тобі теж варто бути обережною. Розділ 48. Ді навела ключі на машину, поки вони бігли до неї. За дві хвилини вони вже були всередині. Ді увімкнула центральний замок і спробувала вставити ключ у замок запалювання, але її руки так сильно тремтіли, що вона не могла потрапити у щілину. Лінці весь час озиралася через плече. «Від'їжджай звідси, Ді!» – сказала вона. «Їдь! Я намагаюся! Я не можу!» Нарешті ключ увійшов, і машина завелася. Але Ді, здавалося, забула, як водити. Вона заглухла, щойно рушила з узбіччя. «Чорт! Глибоко вдихни і спробуй ще раз!» – сказала Лінці. «У тебе все вийде!» Цього разу спрацювала м'язова пам'ять, і їй вдалося поїхати. Вона по інерції поїхала у напрямку Вулвіча, до будинку Лінці, не наважуючись думати про те, що щойно сталося. Ще ні. Лінці почала тремтіти на пасажирському сидінні. Вона була в шоці. Вони обидві були. Якось Ді все ж продовжувала їхати. Мабуть, це був адреналін. Боротьба або втеча. Сьогодні вони пережили і те, і інше. На задньому сидінні є плед, сказала вона. «Дотягнешся?» Лінці обернулася і просунула руку між двома передніми сидіннями. «Ні, він занадто далеко!» Хочеш, я зупинюся і дістану його для тебе!» «Ні, просто їдь! Вези мене додому якнайшвидше!» Лінці з'їхала нижче у кріслі. Вона намагалася пристебнути ремінь безпеки, але не могла. Машина почала подавати сигнал безпеки. «Моя машина досі там», – сказала вона. «Я залишила сумку на передньому сидінні. Там телефон і все інше». «Не хвилюйся про це», – сказала Ді. «Це неважливо». «Що, чорт, забирай, сталося?» «Раніше так було. Першого разу». «Ні, звісно, ні. Першого разу він був добрим». Лінці почала плакати. Я була така дурна, що взагалі з ним загравала. Але коли я розповіла, який важкий у мене був рік, і як мені шкода, що я вкрала речі Гейба, я розплакалася. Він мене заспокоїв, сказав, що й не збирався нічого говорити. Просто хотів, щоб ми знали, що він у курсі, і... «Ну, одне за інше. Так, я знаю, що ти думаєш, Ді. Це було божевілля. Але, знаєш, мені він справді подобався. Він був. Він був дуже ніжний». У лінці почали цокатіти зуби. «Я не знаю, що сталося, чому все змінилося. Може, він похвалився другові. Вони, мабуть, вирішили, що їм пощастило, що я настільки боюся, аби вони мовчали про те, що я зробила, що вони можуть розважатися зі мною, коли їм заманеться». Вона схилила голову в долоні. Коли я побачила той відгук, намагалася йому зателефонувати, але він не відповідав. Я залишала повідомлення, але він не перетелефонував. Я просто хотіла поговорити з ним біля дверей, сказати, що досить, і що якщо він не залишить нас у спокої, я звернуся до поліції. Я не збиралася заходити всередину. Я саме це й робила. Казала, що сама поговорю з родиною. Запропоную повернути гроші і зробити пожертву на благодійність чи щось таке». Але тут з'явився інший, і вони затягли мене всередину. Вони були не при собі. Я дуже злякалася. У Тревора був ніж. Діахнула. Слава Богу, що вона цього не побачила, інакше навряд чи зважилася б чинити опір. Лінці розридалася, як дитина. Гучні, хрипкі, судомні ридання. О, Боже, Ді, коли я побачила тебе там, я подумала, вони не залишаться безкарними, сказала Ді. Ми повинні заявити про це. Вони вже доїхали до вулиці Лінці, Ді знайшла місце, і коли вони припаркувалися, вона з полегшенням схилилася на кермо. «Треба тебе завести в дім і зігріти», – сказала вона. Вона розвернулася, дістала дорожній плед із заднього сидіння, зняла липучки і закутала Лінці. «Чорт», – сказала вона, – «у тебе ж немає ключів, так? Вони в сумці! Все нормально, є запасний закопаний у горщику з лавандою, просто під верхнім шаром ґрунту». Щойно діді дістала ключ із горщика і завела Лінці в дім, Лінці миттю кинулася нагору, у ванну кімнату. Ді пішла за нею і застала її за тим, що вона мила обличчя, так енергійно терла його намиленою ганчіркою, що аж дивно, як шкіра не злізла. «Думаю, тобі не варто цього робити, Лінц. Нам треба заявити про це, правда? Вони захочуть тебе оглянути». Лінці тепер чистила зуби, як навіжена, шкребла язик щіткою, полоскала рот водою і спльовувала рожеву піну в раковину. Ді замислилася, скількість тієї крові, від її скаженого чищення, а скільки – від того, у що вона щойно вкусила. Від цієї думки її пересмикнуло. Лінці тепер блювала в унітаз, корчилася над чашею. Ді тримала її волосся і гладила по спині, поки та не зупинилася. Лінці підвелася і знову взялася митися і тертися. Ді набрала їй ванну і спустилася вниз, щоб зробити їм обом чаю. Тепер на ній не залишилося і сліду від того покидька. Вони сиділи вдвох на дивані лінці, тримаючи в руках великі горнятка гарячого солодкого чаю. Лінці була в піжамі і теплих шкарпетках. Шкіра навколо рота почервоніла і боліла. Очі були червоні і заплакані. «Я не хочу звертатися до поліції», – сказала вона. Ді подивилася на неї. «Але вони не можуть залишитися безкарними». «Вони не можуть». Лінці зітхнула. «Подумай, Ді, мене будуть розпитувати. Вони трохи покопаються в моєму сексуальному минулому. І на тому все. Але це ж не має жодного стосунку до «Я знаю». І ти знаєш. Але так воно і буває. Я не хочу через це проходити. Це може тягнутися місяцями, а то й роками. Я хочу забути. Хочу стерти все це і вдавати, що нічого не було. Ді насупилася. Не впевнена, що в тебе це вийде. Вийде. «І взагалі, якщо ми звернемося, випливе вся історія з тим клятим шоломом, правда? Я не хочу, щоб ми через це проходили. Та й сумніваюся, що Ті, Джей...» Купер найближчим часом комусь запропонує зробити йому мінет. Ді перехопила її погляд, і попри все, що вони щойно пережили, попри весь жах, вони розсміялися. Істеричний сміх охопив їх повністю на кілька хвилин, а потім обидві розплакалися. Коли вони трохи заспокоїлися, Лінці торкнулася руки Ді. «Ти була неймовірною, Ді. Я не могла повірити, коли побачила, як ти кинулася на того іншого. Це ніби перемкнуло щось у моїй голові, і я зрозуміла, що маю робити. Ми змогли, Ді. Але якби ти першою не зробила те, що зробила, не знаю, чи вистачило б у мене сміливості. Дуже важко чинити опір, коли тебе паралізує страх». Вона захлинулася подихом. По щоках текли сльози. «Ти була така хоробра, Ді. Просто неймовірно хоробра». І ти права. З огляду на те, як я поводилася, на всі ті ризики, які я брала, це справжнє диво, що зі мною раніше такого не сталося. Ти мала рацію, коли сказала мені все це, бо це правда. Ти не можеш думати про мене гірше, ніж я думаю про себе. До речі, Джек мені розповів, сказала Ді. Він сказав, що тиснув на тебе, щоб ти дозволила йому продати ті речі. Чому ти мені не сказала, Лінс? Я знаю, він твій брат і ти його любиш, але чому ти взяла всю провину на себе? Лінці змахнула сльози. «Бо це нічого не змінює. Я не мала дозволяти йому тиснути на мене, правда? Я не знаю, що зі мною не так, Ді. Чому я така зламана?» Ді стиснула руку Лінці і зітхнула. «Ми обидві зламані, але по-різному. Це як коли джина зникла, і частина нас теж. Ми мусили якось жити далі з цією величезною дірою у формі джини всередині». Ді різко прямо. Їй здалося, ніби з неї витекла вся кров. «Ді!» «Що сталося? Ти виглядаєш? Не можу повірити, що забула!» Ді прикрила рот долоною. Здавалося, минула ціла вічність відтоді, як вона була Скарлет Квілтер сьогодні вранці і бачила роман Джини чи то пак Ребеки, і слухала, як Скарлет зізнається у своїх підозрах щодо брата. Невже це було лише кілька годин тому? І подумати тільки, як вона поспішала попередити Лінці про небезпеку, в якій та могла бути. Вона все їй розповіла – Слова лилися потоком, аби Лінці швидше все зрозуміла. Обличчя Лінці витягнулося. «Ти маєш на увазі, що це він міг забрати Джину?» Вона обійняла себе руками і почала гойдатися вперед-назад. «Не можу повірити, що зустрічалася з ним. Я справді зустрічалася з ним. Господи, дії, а вона впевнена!» «Вона ні в чому не впевнена, але ти б її бачила, Лінц!» «Вона була дуже схвильована. Можливо, він причетний і до того, що сталося з Ребекою та Клайвом!» Лінці ахнула. Вона збиралася дзвонити в поліцію «Щойно я піду». «Ось чому я тебе шукала. Щоб попередити». Ді склала руки під підборіддям. «Може, це все нічого не означає, звісно. Може, це ще один хибний слід». «Це не буде нічим», – сказала Лінці. Її голос був тихий і серйозний. «Не хочу здаватися якоюсь містичною МЕК, але я відчуваю це кістками. Ми все ближче до того, щоб дізнатися, що сталося з Джіною». Розділ 49. Шкіра Скарлет покрилася мурашками від страху. «Вона правильно почула? Мікі Норт їй погрожує?» «Не чіпай її!» – сказав Оллі. «Якщо ти хоча б пальцем торкнешся моєї сестри, я тебе вб'ю!» Мікі засміявся. «Запізно, друже!» Оллі подивився на неї з жахом, але вона лише похитала головою. «Що ти шукаєш, Оллі?» – прошепотіла вона. «Її щоденники! Ті, які вона обіцяла знищити!» «У Скарлет пересохло в роті. Чому вона тобі це обіцяла? Що в них такого? Чого ти так боїшся?» Оллі з розпачем висмикнув шухляду з комоди і кинув її на підлогу. Скарлет спробувала ще раз. «Чому ти думаєш, що вона не позбулася їх?» «Бо вона ж зберегла ту кляту листівку, правда? Ту, яку ти знайшла в літньому будиночку. І свій дурний роман вона теж залишила. Хочеш побитися об заклад, що й щоденники вона не викинула. Не треба було їй довіряти». В його очах стояв привид минулого. Скарлет вже не знала, що думати і відчувати. Як вона могла опинитися тут, у цю жахливу мить? Жінка, яка ніколи не зробила нічого поганого. Як можна боятися власного брата, рідної крові? Серце калатало в грудях. Перед очима промайнула Ребекка. Вона несла до цієї вітальні одну зі своїх нескінченних чашок чаю – Окуляри для читання сповзли на кінчик носа. Довге сиве волосся зібране на потилиці. Її улюблена тітка. Що ж такого Оллі довірив їй насправді? Страх остаточно охопив її. Вона поглянула у бік дверей до спальні Ребекки. Відчула слабкість і дезорієнтацію, ніби кістки не витримають, і вона впаде. Але якось зібрала сили втриматися на ногах. «Зараз вона не могла зламатися!» В голові крутилася лише думка про те, що сталося за тими дверима якихось сім тижнів тому. Невже тітка захищала Оллі, якби він справді зробив щось жахливе, якби це мало стосунок до Джини Каплін? Але що ще могло змусити його поводитися так? Мікі, який стояв просто за спиною Скарлет на майданчику на горі сходів, протиснувся повз неї і зробив крок до вітальні. Кулаки були стиснуті. «Правильно, не треба було їй довіряти. Якби ти спочатку не розпатякував їй, нічого би цього не сталося». Скарлет хотіла піти до вітальні разом з Оллі, спробувати його заспокоїти, але Мікі вже стояв між ними, перегородивши прохід. «Чого саме не сталося?» – вигукнула вона, боячись почути відповідь, але мусила знати. «Що сталося?» – Мікі глянув на неї через плече. «Повір, деякі речі краще не знати». Скарлет нервово ковтнула. «Щоб там не зробив Олі, Мікі все знав. Він теж у цьому замішаний. Що такого важливого в тих щоденниках? Чого ти боїшся? Будь ласка, Олі, скажи мені. Ви двоє причетні до того, що тут сталося». Вона стиснула руками ніс і відступила назад. «Скажи, що ти не вбив Ребекку? Олі, скажи, що це не ти!» Мікі так різко розвернувся до неї, що вона ледь не впала зі сходів. Її врятував саме Мікі. Він схопив її за руки. Його обличчя було зовсім поруч. Вона відчувала його подих на шиї, бачила кровоносні судини на білках його очей. «Про що ти мелеш, дурепо?» «Звісно, ні. Він її вбив, той невдаха Гемлін. Ти ж знаєш, що це був він!» Оллі миттєво опинився поруч і вирвав її з рук Мікі. У поспіху він смикнув її надто сильно, і вона впала на підлогу, вдарившись стегном. Але вся його увага була вже прикута до Мікі. «Ти що робиш?» «Відпусти її!» «А ти що робиш?» – закричав Міккі. «Ти втрачаєш контроль, друже. Візьми себе в руки, поки не пізно!» Скарлет підвелася на ноги. «Поки не пізно для чого? Це якось пов'язано з тим, що сталося з Джиною Каплін». Вона вже ридала. «Боже, Олі, Міккі, скажіть, що це не ви!» Вона побачила погляд, яким вони обмінялися, погляд відчаю і зрозуміла, що не помилялася. Олле опустився на коліна. Він завів передпліччя за голову і стиснув потилицю, ніби готувався до удару. Він тільки й повторював: "Ні, ні, ні". Скарлетт намагалася побороти хвилю нудоти. Вона з жахом дивилася на нього. "Ти ж її знав, правда? Вона тобі подобалася". Міккі знову рушив до неї, обличчя перекосилося від люті. Він схопив її за комір футболки і відштовхнув так, що вона опинилася на самому краю сходів, спиною до них. Ти тільки заважаєш, скар. Ти не розумієш, про що говориш. Ми скажемо тобі лише те, що потрібно знати. Зрозуміла. Скарлет почула у його голосі страх. Відчай. Він усе ще тримав її за футболку і знову штовхнув, так що вона зависла над сходами, ледь торкаючись підлоги носками. Йому варто було лише відпустити, і вона полетіла вниз. Думай, що говориш? Оллі повільно розпрямився, присів навпочіпки. «Скарлет поглядом попередила його. Вона надто вразлива. Будь-який різкий рух. І Мікі її відпустить. Він це бачить?» Вона змусила себе заговорити. «Щоб ви не зробили, ми зможемо це вирішити». «Втрьох. Вона дивилася прямо на Мікі, благаючи його очима. Він тут головний. У цьому не було сумнівів. Можливо, завжди був головним, а вона цього не помічала». Краплина холодного поту скотилася з її лівої пахви вниз по боці. Вона відчувала лише страх і відразу, але десь у глибині свідомості тихий голос підказував, що робити, давав вказівки. «Ми ж сім'я, так?» Вона глянула на Олі, сподіваючись, що він зрозуміє. «Ти теж, Мікі!» Слова ледь не застрягли в горлі. «Сім'я понад усе, правда?» Мікі звузив очі, потім різко поставив її на ноги. Розвернув так, що вона тепер стояла обличчям до сходів. Вона повільно відступала коридором до кухні й задньої частини будинку. Дихання було важким і уривчастим. Він похмуро кивнув «Молодець! У тебе більше сміливості, ніж у твого брата! Ми все володнаємо!» Він глянув на Оллі. Як і завжди, панікувати не треба. І тут Скарлет зрозуміла, що буде далі. Кулак Оллі злетів у повітря, цілуючи в обличчя Мікі. Мікі блискавично швидко перехопив його руку і обидва захиталися на верхньому майданчику сходів. Зупиніться, заради бога, зупиніться! закричала вона, але було вже пізно. Мікі втратив рівновагу і полетів униз по сходах. Вона кинулася вперед, боячись навіть глянути. Олі зупинив її. Міккі лежав зім'ятим клубком. Він пролетів крізь напіввідчинені двері квартири Ребеки і розтягнувся на підлозі. Кілька секунд стояла тиша. Потім він почав корчитися і стогнати від болю. Оллі з жахом дивився на неї. Його шкіра стала сірого відтінку. Він увесь тремтів. Скарлет вирвалася. Треба викликати швидку. Вона зробила паузу. «І поліцію теж. Ти ж розумієш?» Оллі не переставав тремтіти. Вона поклала руки йому на обличчя, подивилася прямо в очі. «Що сталося, Оллі? Ти більше не можеш тримати це в собі. Ти повинен мені розповісти». Вона опустила руки йому на плечі, злегка струснула, але він і далі мовчав. З того неміки ставали все тихішими, а потім і зовсім стихли. Скарлетт нахилилася, щоб перевірити, чи він дихає, але Оллі зупинив її рухом руки. «Це він її вбив», – сказав він. Обох приголомшив звук дверного дзвінка, і вони мовчки обернулися до вхідних дверей. Дві темні постаті закрили вітражне скло. Скарлет побачила, як обличчя її брата стало зовсім безвиразним. Розділ 50 Пізніше Скарлет дізналася, що саме ді Босуел викликала поліцію. Вона, очевидно, не довірилася Скарлет і не повірила, що та дотримає слова. Мікі зараз у лікарні, а Оллі забрали на допит. Як тільки Скарлет закінчила давати свідчення поліції, вона знепритомніла від стресу. Тепер, прийшовши до тями після сну на своєму дивані, вона з подивом виявила, що поліція вже поїхала, а її батько сидить у кріслі навпроти і уважно за нею спостерігає. Вона намагалася підвестися. «Що ти тут робиш?» «Поліція зв'язалася зі мною. Вони хвилювалися, що ти залишишся сама. Що відбувається, Скарлет? Що ти їм розповіла?» «Я хочу, щоб ти пішов», – сказала вона. «Зараз». Його брови зійшлися в тривожній зморщці. Піти Чому?» «Вони сказали, що розслідують нерозкритий злочин. Вони повернуться з обладнанням для радарного сканування ґрунту. Що, чорт забирай, відбувається, Скарлетт!» «Ти казав, що востаннє бачив Оллі, коли ми всі були тут, говорили про похорон, але це неправда. Ти збрехав. Мікі сказав, що ти приходив у майстерню, що ви з Оллі були на ножах». Батько тяжко зітхнув. Один із моїх ділових знайомих хотів, щоб фірма Оллі зробила для нього ремонт. Оллі запитав, чи можна розрахуватися готівкою, і той, звісно, образився. Як і я, коли він мені це розповів. Мені було так соромно. Мій власний син, якого я рекомендував. Тож я пішов до нього і поговорив із ним відверто. Сказав, що думаю про його сумнівні справи, що йому краще взятися за розум, поки не потрапив у серйозні неприємності. «Але до чого тут це все? Я не розумію». «Є ще щось. Що ти знаєш про Джину Каплін і, не кажеш мені, вона похована під літнім будиночком?» Обличчя її батька зблідло. «Боже мій, ти справді так думаєш? Ось чому вони? Але хто... як?» Вона спостерігала, як його обличчя спотворилося від розгубленості і зрозуміла, що він не прикидається. Він не мав уявлення, про що вона говорить. «Я думала, ти можеш щось знати, що ти можеш бути...» Її голос урвався. Вона не змогла закінчити фразу. І не потрібно було. Батько чудово зрозумів, що вона мала на увазі і був приголомшений, засмучений. «Боже мій, як ти могла хоч на мить подумати, що я...» Він підніс руки до рота і притиснув пальці до губ. Похитав головою. «Бо ти так переживав через те, що я хочу перенести літній будиночок. І ти, і мама. Лише тому, що я хвилювався, що ти взяла на себе забагато...» «Занадто рано. Можливо, я не найделікатніша людина у світі і знаю, що буває надто наполегливим. Клер завжди мені про це каже, але це лише тому, що я дуже тебе люблю. Я думав, ти це розумієш». Скарлет розплакалася. «Тату, Міккі її вбив, а Оллі про це знав. Він зізнався. Кров відлила від обличчя її батька. Він заплющив очі. Скарлет стояла біля вікна і дивилася, як батько виходить з дому за продуктами». Незважаючи на погляди сусідів і тих, хто прийшов просто витріщатися Після їхньої розмови два дні тому про спроби Оллі уникнути податків під літнім будиночком Виявили підозрілу тінь і вже за кілька годин усе розібрали А на місці з'явився намет судмедекспертів Потім почали розбивати бетон, гуркіт і пил стояли стіною Щоразу, коли Скарлет знаходила в собі сили і сміливість зазирнути крізь жалюзі, рівень бетону і землі у контейнері на дорозі зростав. На протилежному боці вулиці зібрався невеликий натовп спостерігачів. Дехто тримав телефони в руках, знімаючи все на відео. Весь цей цирк почався знову. Поліцейська стрічка через доріжку до будинку. Поліцейські на посту біля входу. Витріщальники в автобусі. Про це говорили в новинах і писали в газетах. Вона була ув'язнена у власному домі. Тільки цього разу все було вдесятеро гірше. Люди з сусідніх квартир і будинків стежили навіть за заднім двором. Вона почувалася, як тварина в зоопарку. Якби не батько, який дбав про неї, вона б не витримала. Історія про криваву різанину у спальні отримала страшне продовження. Останні слова Оллі не виходили з голови. Це він її вбив. Не мало значення, що Скарлет нічого не знала. Для медіа і усіх інших вона була вже заплямована Її ім'я назавжди залишиться пов'язаним із цим жахом, з цим будинком смерті Щоб не сталося далі, їй доведеться жити з наслідками, як і всім їм Вона відійшла від вікна і знову вмостилася на дивані Телевізор був увімкнений безперервно Спочатку, щоб заглушити нестерпний вереск болгарки Потім гуркіт тачок у проході Та вона майже не дивилася його Іноді щось привертало увагу на кілька хвилин, але реальність, що відбувалася за вікном, швидко поверталася у свідомість і витісняла всі інші думки. І все ж, попри весь цей шум, їй вдалося трохи поспати. Уривками, неспокійно, з яскравими та тривожними снами. Після нервового напруження останніх днів і безсонних ночей у неї боліло все тіло, але фізичний біль був ніщо в порівнянні з темрявою в її думках цим жахливим відчуттям страху. Вона підвелася і пішла на кухню за ще однією чашкою чаю і чимось перекусити. Апетиту не було, але вона змушувала себе щось їсти, щоб не втрачати сили. Не втрималася і визирнула у двір, поки чекала, доки закипить чайник і повернеться батько. Погляд Скарлет був прикутий до кінця саду, де метушилися поліцейські та судмедексперти. Все це здавалося нереальним, наче сцена з фільму чи кримінальної драми. Але це була невигадка. Хтось вийшов із великого синьо-білого намету, і Скарлет помітила квадратний розкоп, де раніше стояв літній будиночок. Вона бачила верхні частини фігур у білих костюмах, які то з'являлися, то зникали. Це було схоже на археологічні розкопки, чим, власне, усе й стало. Дзвінок телефону змусив її здригнутися. Побачивши на екрані ім'я Оллі, вона одразу відповіла. «Де ти? Ти під вартою? Ні, мене відпустили». Поки що. Його голос був хрипким. «Вони стежать за мною». «Що вони знайдуть, Оллі?» – прошепотіла вона. «Ти навіть не уявляєш, що ти наробила?» – сказав він. «Боже, Оллі, навіщо ти?» – її слова обірвалися через вигук з вулиці. Вона повернулася до дверей, телефон вислизнув із рук і впав на підлогу. На дворі запанувала моторошна тиша. Фігури, які щойно схилилися над розкопом, випросталися і перезернулися з тими, хто стояв по краю і заглядав униз. Скарлет похолола. Вони щось знайшли. Голос Оллі лунав із підлоги. Кілька поліцейських, які стояли біля намету, тепер поспішили всередину, закривши собою вхід і перекривши скарлет огляд. Один із них знову вийшов, притискаючи телефон до вуха. Скарлет впізнала в ньому детектива Гайвера, того, хто брав у неї свідчення. Він підвів очі до будинку, ніби збирався з думками. Потім рішуче рушив до дверей. У Скарлет підкосилися ноги. Вона вчепилася в край стільниці, намагаючись втриматися на ногах. Серце так шалено калатало, що вона на мить подумала. Зараз знепритомніє. «Скар, відповідай, що відбувається?» Вона підняла телефон із підлоги і завершила дзвінок саме в ту мить, коли обличчя Гайвера з'явилося у дверях кухні, вона відчинила йому і дивилася з очікуванням, чекаючи на його слова. Він похмуро кивнув. «Ми знайшли тіло». Розділ 51. Скарлет затамувала подих. Детектив-інспектор усе ще говорив до неї, але вона вже не чула його слів. Вона бачила, лише як його губи відкриваються і закриваються. А потім відчула, як він зробив крок уперед і взяв її за лікті. Ді Гайвер обережно провів її до дивана. Слух повернувся до неї раптовим гулом. «Звісно, буде судово-медична експертиза. Ідентифікація може зайняти певний час». Скарлет дивилася на нього спантеличено. «Хіба ідентифікація? Не просто формальність? Його скоро заберуть, але наші люди тут ще затримаються. Боюся, сад буде закритий на день чи два». «Перепрошую, що ви сказали?» «Я сказав, що ваш сад буде за ні, ні до цього. Ви щось казали про те, що його заберуть. Я не почула». «Я сказав, що його скоро заберуть. До моргу». Скарлет приголомшено втупилася в нього. «Його!» – дігайвер Гайвер звузив очі. Саме в цей момент її батько повернувся з покупками з крамниці на розі. Чоловіки кивнули одне одному, і Гайвер продовжив. «Тіло, яке ми знайшли, належить чоловікові». Ймовірно, йому було під сорок чи п'ятдесят, хоча це ще не підтверджено. Пакет, який тримав її батько, вислизнув із рук і впав на підлогу. Ді Гайвер намить замовк. «Не знаю, чи ви вже щось вирішили щодо похорону вашої тітки, але, боюся, це затримає видачу її тіла». Він подивився на них з-під брів. «Розслідування смерті Ребекки та Клайва доведеться поновити з огляду на цю останню знахідку, а також у світлі того, що ви нам вже розповіли». Скарлет розгублено кліпнула. «То це не Джина Каплін? Ні, міс Квілтер, це не Джина». У задніх дверях з'явилася жінка-поліцейська. Ді Гайвер покликав її жестом. «Міс Квілтер, Скарлет, це Ді Мел Гарцайт, одна з наших слідчих. Вона буде вашим сімейним зв'язковим офіцером, тож якщо виникнуть питання, звертайтеся до неї, гаразд? Але, а як же зв'язок із Джиною? А як же…» Нам, очевидно, доведеться ще раз поговорити з усіма вами. Мел пояснить вам наступні кроки. Коли Гайвер пішов, а Мелгард Сайд заварювала чай і розмовляла з її батьком, Скарлет зачинилася у ванні. Тремтячими пальцями вона дістала телефон і передзвонила Оллі, намагаючись говорити тихо. Хто це? спитала вона. Хто той чоловік, похований у саду? Вона почула, як Оллі важко видихнув. Ендрю Палтені. Нарешті відповів він. Її мозок намагався збагнути почути. Боже мій, це ж той, за кого Ребека мала вийти заміж? Той, хто її зраджував. «Але як? Чому?» «Я не хотів, щоб так сталося, клянусь. Я просто хотів висловити йому все, що думаю, за те, що принизив Ребекку. Але він був такий самовпевнений мерзотник. Почав ображати її, вигадувати всякі гедоти, І про мене теж наговорював. Казав, що я не вдаха. Оце й стало останньою краплею. Я замахнувся на нього». «Сильно?» Скарлет почула його уривчасте дихання у слухавці. «Думаю, я вже тоді зрозумів, що він не підведеться, але Мікі теж був там і продовжував бити його по голові. Я мусив його відтягнути. Зрештою, ми навіть не знали...» Настала довга тиша, а потім... «Ми не знали, хто з нас його вбив. Знали лише одне – він мертвий. Ти бачила, в якому він був в стані, Скар. Нас би посадили!» Скарлет чула, як він глибоко вдихає, намагаючись заспокоїтися. Бізнес тільки починав розкручуватися. Завдяки Міккі я нарешті почав заробляти. Батько цього ніколи не розумів. Я не підприємець. Ніколи ним не був. Він голосно шморгнув носом. Вихід був очевидний. Сад був у ремонті. Фундамент для літнього будиночка вже викопали. Тож ви його закопали? Так. А потім позбулися всіх його речей. Усе крім телефону. Почали постити щось на його сторінці у Фейсбук, щоб здавалося, ніби він подорожує. Скарлетт невіряче похитала головою. А вона з Ребекою вірили цьому. Він завжди казав, що так зробить. Піде на дострокову пенсію, купить яхту. А як же його рідні? Хіба ти не думав, що вони мають право знати? Хіба хтось його не шукав? У нього майже не було родини. Лише мати та й та в будинку для літніх. Він був одинаком, шукачем удачі. Ти ж пам'ятаєш, який він був. Ти ж його зустрічала, правда? «У двері постукали. Ти там у порядку, Скарлет?» «Це була Мелгарсайд. «Так, усе добре, зараз вийду». Вона спустила воду. «А до чого тут джина?» Тепер вона шепотіла. «Чому Ребека приховувала, що знала її?» «Я не розумію». Оллі тяжко зітхнув. «Це ніколи не стосувалося джини». «Але ж, але ж Ребека знала джину, і ти її знав. Не може бути інакше». «Так, я бачився з нею кілька разів, запрошував її на побачення, але в неї вже хтось був». «То чому Ребека ніколи не казала мені, що знала її?» «І ти теж мовчав?» Настала довга пауза. «Я був із Ребекою того дня, коли з'явилася новина про зникнення Джини. Вона хотіла подзвонити в поліцію. Вона бачила її нещодавно. Але я знав, що поліція почне розпитувати мене. Я був би підозрюваним. Я навіть підвозив її кілька разів до якогось чоловіка у Веллінгу». Її ДНК була б у моїй машині Туман у голові Скарлет почав розвіюватися Оллі! Та ж той чоловік міг бути тим, хто її викрав Міг! Але ти ж розумієш, сад був у ремонті Коли щойно закопав тіло, не хочеш, щоб поліція шукала якусь зниклу дівчину, правда? То як ти відмовив Ребекку від походу в поліцію? Оллі вже ридав, його слова виривалися уривками Я їй усе розповів, усе, що ми зробили Скарлеттахнула. Вона знову подумала, як вони з Ребекою стежили за палтені у Фейсбук. Але Ребека весь цей час знала, що він мертвий. Вона була в шоці, сказав Олі. Її це відштовхнуло. Але, думаю, вона відчувала певну відповідальність, бо ми захищали саме її. Вона не була дурною. Вона розуміла, чим це може обернутися для мене, якби вона пішла в поліцію. Тож погодилася мовчати. Тобто ти змусив її мовчати. Як Мікі намагався змусити мене. «Ні, це не так. Обіцяю. Ми обговорили це втрьох і так вирішили». Знову у вухах Скарлетт пролунали слова її тітки. «Сім'я понад усе». І вона здригнулася від цього спогаду, тепер назавжди зіпсованого зізнанням Оллі. Мелгардсайд знову стукала у двері. «Скарлетт, ти точно в порядку?» Скарлетт відкрила кран. «Уже йду». Оллі все ще говорив у слухавці. Вона пообіцяла позбутися всього, що стосується джини. «Будь-яких повідомлень». «Зустрічі, які вона записувала у щоденниках, але коли ти сказала, що знайшла її старий роман і ту листівку в літньому будиночку, я зрозумів, що вона не позбулася всього». Скарлет заплющила очі. Ребекка, мабуть, навіть не помітила, що листівка залишилася в рукописі. Оллі продовжував. Потім вона почала втрачати контроль. Постійно говорила про таємницю, яку їй не можна було розповідати. Дивилася на літній будиночок тим дивним поглядом. І все повторювала про забруднений ґрунт і ця дівчина та дівчина. Всі ті розмови про те, що Клайв їй зраджував, він не зраджував. Вона плуталася. Вона згадувала, що сталося з Палтені. Розумієш, це було лише питання часу, коли вона проговориться. У Скарлетт похолола в жилах. Невже він має на увазі те, про що вона подумала? І все стало на свої місця. Коли Міккі впав зі сходів, а Оллі не пустив її вниз, сказавши «Він її вбив», вона подумала, що йдеться про Джину Каплін, але насправді він мав на увазі, що Міккі вбив Ребеку, а якщо Міккі вбив Ребеку, то й Клайва теж. І Оллі був у цьому замішаний. Оллі це дозволив. Вона відсунула засувку на дверях ванни і вийшла в коридор, мов у трансі. Мелгардсайт стояла просто перед дверима. За нею її батько з тривожним обличчям. Скарлетт увімкнула гучний зв'язок і голос Оллі наповнив коридор. «Вона стала загрозою, її треба було зупинити, ти ж розумієш!» Очі її батька розширилися від шоку, і він гарячково жестикулював за спиною Мел, намагаючись змусити Скарлетт завершити дзвінок. Вона його проігнорувала і ухилилася, коли він спробував вихопити телефон із її рук, помітивши, що Мел дістала свій телефон і натиснула «Запис». Поки Оллі говорив далі, її батько застиг на місці. Здавалося, він постарів на 10 років, її треба було зупинити, інакше все це вилізло б назовні. Тобто ти подбав, щоб мене не було на тій вечірці, а потім дозволив Мікі її вбити. Ти дозволив йому забити Ребекку до смерті і зробити вигляд, ніби це Клайф. Ні, ми хотіли, щоб це була легка смерть, милосердна смерть. Ми збиралися дати їй передозування таблеток, щоб виглядало, ніби вона забула, скільки прийняла. Я сам собі переконав, що це щось на кшталт евтаназії. Не смій виправдовуватися. Не смій. Те, що в неї була деменція, не давало тобі права, я знаю, що не давало. Але ми були у відчаї, розумієш? Вона забула, що це таємниця. Вони б знайшли тіло Палтені. Вони вже знайшли тіло Палтені. Так, тепер знайшли. Він не сказав завдяки тобі, але Скарлет і так це почула. То що пішло не так із вашим милосердним убивством? Виплюнула вона слова. Я був на кухні, готував таблетки. Міккі був у спальні, розмовляв із нею. Раптом я почув її крик. Як я вже казав, вона все плутала, звинувачувала його в тому, що він мене збив із правильного шляху, що він убив якусь дівчину і закопав підлітнім будиночком. Міккі каже, що вона накинулася на нього з бейсбольною битою, тож він вихопив її і ударив по голові. Коли я зайшов, його голос зламався. Спершу я побачив криваві сліди. Він був у капцях Клайва, а потім я побачив її батько, який ходив туди-сюди коридором, зупинився і подивився прямо на Мелгардсайт. Але ж убив її саме Мікі, не ти. Це ти маєш на увазі? Скарлет знала, що він хапається за соломинку, намагаючись уберегти сина від ще більших зізнань. Але це було марно. Йому вже нічого не допоможе. А по мовчанню Олі на тому кінці слухавки було зрозуміло, що він це теж усвідомлює. «То хто вбив Клайва?» – спитала Скарлет. Коли Оллі знову заговорив, важко було розібрати слова. Він так сильно плакав. Але суть була зрозуміла. Вона бачила, як згасла надія в очах її батька. Коли правда відкрилася повністю. Тієї ночі Клайв повернувся додому п'яний. Оллі завів його у ванну і перерізав йому вени. Міккі сказав, що робити, як стати позаду Клайва і різати під правильним кутом. Міккі сказав, що так навіть краще – «Наче злочин на ґрунті пристрасті», – казав він. «Він багато чого знає, Скар. Про бізнес. Я повухав лайні. Тепер так, сину», – сказав їхній батько, дивлячись на Мелгардсайт, яка все ще тримала телефон, записуючи все. «Тепер так». Розділ 52. Дій сиділа за столом на кухні у свого батька і втупилася в заголовок у газеті. Джина Каплін. Поліція. Розкопує сад на будинку в Чарлтоні» пов'язаному з ймовірним підозрюваним. Минуло два дні відтоді, як Ді вирішила звернутися до поліції. Скарлетт Квілтер пообіцяла їй, що зробить це сама, але чи так вже добре, Ді її знала. Вона бачила цю жінку лише кілька разів, і навряд чи це легко – підозрювати у злочині власного брата, а може й батька. Це зовсім непросто. Задзвонив телефон. На екрані висвітилася Сью Каплін, але, говорив Алан, Ді затамувала подих. Востаннє він телефонував два дні тому, щоб попередити про новини. Хоча їй і не треба було попередження. Цього разу вона не знала, що почує. Але щоб це не було, вона відчувала нічого доброго. «Це була не вона», – сказав він, голос хрипкий від сліз. «Це була не вона». Ді трималася, поки Алан був на лінії, але щойно дзвінок обірвався. Розчарування, що розрослося всередині неї, накрило з головою – і вона ледь не розплакалася. «Це була не джина», – ді руки на столі і опустила чоло на зап'ястя. Вона хотіла ще трохи побути з цією новиною, перш ніж розповісти батькові. «Це було тіло чоловіка», – сказав їй Алан. «Принаймні хтось десь нарешті дізнається, що сталося з їхньою близькою людиною», – додав він. «Це так схоже на Алана. Завжди намагатися знайти щось хороше, навіть у найгіршому». Але для нього й с'ю, для всієї родини Джини, для Ді, Лінці та інших друзів невідомість тривала. Можливо, назавжди. Це було нестерпно, але їм доводилося миритися з цим, бо іншого виходу не було. Тут не йшлося про триматися чи вірити, чи інші порожні слова, які так часто повторюють. Щоранку вони мусили вставати і тягти за собою цю гірку ношу розчарування і смутку, наче кулю на ланцюгу. Той, хто винен у зникненні Джини зробив їх усіх в'язнями. Вона вже збиралася йти повідомити батькові цю болісну новину, коли телефон задзвонив знову. На екрані Скарлет Квілтер. Ді майже не відповіла, але щось підказало їй, що треба взяти слухавку, якийсь інстинкт, що це правильно. «Я хотіла, щоб ти знала, я не порушила нашу домовленість», сказала Скарлет. Її голос був тихим і тремтів. «Я справді збиралася подзвонити в поліцію, щойно ти пішла, але мене перебили, і потім було вже запізно». Скарлет не дала Ді відповісти. «Я хочу сказати тобі це перш, ніж ти почуєш по новинах. Тіло знайшли, але це не твоя подруга». «Я вже знаю», – відповіла Ді. «Батько Джини щойно подзвонив». Скарлет помовчала. «Мені дуже шкода, що я дала вам усім хибну надію». Ді відчула, як вона намагається зібратися. «Сталося щось жахливе», – сказала вона. Мій брат зробив щось страшне. Ді затамувала подих, боячись почути правду. «Мабуть, мені не слід тобі це казати. Точніше, я знаю, що не слід, але мушу. Та ти і так скоро дізнаєшся. Олі дійсно знав твою подругу». Ді міцніше стиснула телефон. «Але він не має жодного стосунку до її зникнення. Абсолютно жодного. Я можу це запевнити. Те, що він зробив, не пов'язане з джиною. Більше зараз сказати не можу. Вибач, але не можу». «Наскільки добре він її знав?» – запитала Ді. «Він підвіз її до якогось чоловіка додому. Це все, що він мені сказав?» «До якого чоловіка?» «Я не знаю. Він лише сказав там. Якийсь чоловік у Велінгу». Якби Ді не сиділа, вона, мабуть, упала б. Єдина людина, яку вона знала у Велінгу – Джейк. Їхній із Гейлі будинок на Кемдейл-Роуд був якраз на межі Пламстеда і Велінга. У роті пересохло. Її нудило. «Де саме у Велінгу?» «Я не маю уявлення. Я й так сказала забагато. Поліція розбереться. Оллі заарештовано. Мені дуже шкода, Ді. Не варто було дзвонити. Мені треба йти. Вибач. Справді вибач». Батько зайшов на кухню саме тоді, як Скарлет поклала слухавку. Хто це був, Люба?» «Скарлет Квілтер», – відповіла вона. «А перед тим, Алан». Батько сів навпроти і узяв її за руки. «Є тіло, але це не джина», – сказала вона. Власний голос видався їй чужим. Батько схилив голову і тяжко зітхнув. О, боже! Скарлетт Квілтер щойно сказала, що її брат справді знав Джину, але не причетний до її зникнення. Ну, вона б так і сказала, правда ж? Його заарештували. Ось тобі й маєш. Але це за інше. Вона сказала, що він зізнався, що підвіз Джину до якогось чоловіка у Велінгу. У двері постукали! Батько встав, щоб відчинити. Ді почула жіночий голос і підвела голову, коли батько повернувся на кухню з двома поліцейськими. Вони представилися як сержант Пем Діхал і детектив-інспектор Мартін Гайвер і запитали, чи не могла б вона відповісти на кілька запитань. «Ми не заберемо у вас багато часу», – сказав інспектор Гайвер. Вони сіли за кухонний стіл. Гайвер прокашлявся. «Перш за все, дякую, шо... далеко, що зателефонували нам днями. Скоро ви почуєте по новинах, що у саду в будинку знайдено тіло». «Так», – сказала Ді. «Але не те, на яке ми сподівалися». Інспектор Гайвер здивовано на неї глянув. «Мені щойно подзвонив Алан Каплін», – сказала вона. «А, так, ця нова справа, звісно, розслідується, але завдяки вашому дзвінку у нас з'явилася нова інформація щодо зникнення джини». Розділ 53. «Ви вважаєте, що ці дві справи пов'язані?» – запитала Ді. «Невже Скарлет щойно збрехала їй?» «Боюся, не можу відповісти на це, але ми знову поспілкуємося з усіма друзями та родиною Джини. Ось чому ми тут». Він нахилився вперед. «Чи можете ви підтвердити те, що казали нам телефоном, що ви, Лінсі Морган і Джина Каплін, колись навчалися у покійної Ребекки Квілтер?» «Так, це правда. Вона була вчителькою на заміну», – детектив-інспектор Гайвер кивнув. «Ви знали, що Джина підтримувала зв'язок із Ребеккою?» – Ді похитала головою. Ні, поки Скарлет мені не сказала. Чи мала Джина звичку приховувати щось від своїх друзів? Не думаю, хоча іноді вона могла бути трохи загадковою. Мабуть, я розумію, чому спочатку вона не розповідала про їхню дружбу. Ми трохи дошкуляли міс Квілтер. Вона тільки починала викладати, а ми були, ну самі розумієте, ді почервоніла. Нам було 17, не думаю, що ми були легким класом. Детектив-інспектор Гайвер і сержант Діхал обмінялися короткими, розуміючими посмішками. Але потім, коли ми стали старшими, дивно, що вона так і не згадала про це. Можливо, вона не вважала це важливим для нашої дружби. Ми були близькі, але не нерозлучні. У кожної з нас були свої інтереси. Я знаю, що вас вже про це питали, але чи можете згадати, чи не здавалося вам до зникнення Джини, що вона могла з кимось зустрічатися? Ні, у мене не було такого відчуття. Але ви ж казали, що вона іноді була загадковою. Що ви мали на увазі, Ді? І знову ж, вибачте, що повторюю питання, але прошу вас пригадати. Я мала на увазі, що Лінсі завжди ділилася з нами всіма подробицями своїх стосунків і життя, а Джина тримала все ближче до себе. У цьому ми були схожі. Ви коли-небудь чули, щоб вона згадувала когось на ім'я Оллі або Олівер? Ді згадала, як сильні руки Олі Квілтера підхопили її, коли вона ледь не впала на пандусі біля будинку Скарлет. Те, що тіло під літнім будиночком виявилося не Джини, ще не означало, що він не причетний до її зникнення. Якщо він убив того чоловіка, ким би він не був, то він холоднокровний убивця, він міг убити і Джину. Ні, ніколи. Але ж у неї були стосунки з Джейком Морганом, чи не так? Дії її батько обмінялися тривожними поглядами. Це вже було. Поліція і так добре знала про короткий роман Джейка і Джини. Джейка вже допитували про це, коли Джина зникла. Якщо поліція знову питає про нього, значить, у них є нова інформація. Вона згадала слова Скарлет і ковтнула Так, вони зустрічалися кілька місяців, коли їм було трохи за двадцять. Але ж ви це і так знаєте, правда? І чи можете нагадати, де жив Джейк, коли Джина зникла? Ді відчула, як її охопив холод. Вони справді думають, що це він. «Ді? У Пламстеді», – сказала вона. «За тією ж адресою, де й зараз? На Камдейл Роуд?» «Так. Чому ви мене про це питаєте? Ми перевіряємо нову версію, пов'язану з нерухомістю на південному сході Лондона». Тривога оселилася в шлунку Ді. Вона навіть не могла уявити, що буде з лінці, якщо з'ясується, що Джейк причетний до зникнення Джини. А ваш колишній наречений Юен Гардинг тоді жив у будинку з іншими в Це так? Ді здивовано підвела очі. Чому вони питають про Юена? Так. А зараз він живе? У Чарлтоні. Він живе в Чарлтоні, недалеко від парку. Детектив-інспектор Гайвер кивнув. Чи не могли б ви ще раз сказати, скільки часу тривали ваші стосунки з паном Гардингом? Вибачте, що змушую вас усе це згадувати. Ді перехопила погляд батька. «Куди вони ведуть цю розмову?» «Три роки або трохи менше. Ми почали зустрічатися приблизно за рік до зникнення джини, а розійшлися через пару років після цього», – сказала вона. «Ви були заручені, якщо не помиляюся. Чи можна дізнатися, чому ви розійшлися?» Ді зітхнула. «Усі думали, що це через стрес після зникнення джини, через те, як це вплинуло на нас усіх. Це змінило все, але насправді причина була не в цьому». Це була лише відмовка. Глибоко в душі я... Я знала, що не люблю його настільки, щоб вийти за нього заміж. Були ще якісь причини? Ді здивовано кліпнула. Що він має на увазі? Не поспішайте, Ді. Ми не намагаємося вас підловити. Справді ні. Ми просто хочемо зрозуміти, якими були ваші стосунки з паном Гардингом. Я почала розуміти, що, можливо, я... Ді глибоко вдихнула і повільно видихнула. За всі ті рази, коли вона уявляла собі цю розмову, їй і на думку не спадало, що вона відбудеться у присутності двох поліцейських і її батька поруч. Я почала розуміти, що, можливо, я лесбійка, нарешті сказала вона, слова вирвалися швидко. Я і є лесбійка. Вона відчула, як батько тихо зітхнув, але не змогла подивитися йому в очі. Ще ні. Тому вона зосередилася на обличчі інспектора Гайвера, йому здавалося належало одне з найдобріших облич, які вона коли-небудь бачила. Розумію, сказав він. «Чи можу я запитати, чи Джейк Морган або Юен Гардінг коли-небудь лякали вас, Ді? Чи був хтось із них до вас жорстоким? Ні, вони ніколи мене не ображали одного разу. Але, мабуть, я іноді трохи нервувала поруч із Юеном». Батько Ді здивовано вигукнув. «Що? Ти ж мені ніколи про це не казала. Чому ти нічого не сказала?» «Бо я думала, що це просто моя особливість. Це, це було тільки в ліжку. Мені ніколи не було по-справжньому добре. Він був першим чоловіком, з яким я спала». Вона почервоніла. «Єдиним чоловіком, з яким я спала». Тоді вона підвела очі, подивилася прямо на інспектора Гайвера. «Ви ж не думаєте, що Юен чи Джейк причетні до зникнення джини? Скажіть, що ви тут не через це?» «Боюся, я не можу обговорювати деталі. Сподіваюся, ви розумієте». Інспектор Гайвер змінив позу на стільці. «Ще одне питання, Ді. Ми знаємо, що Джейк Морган і Юен Гардинг були добрими друзями. Тож, чи можете ви сказати, чи часто Юен заходив до Джейка додому на Камдел Роуд?» «Так, звісно, вони ж найкращі друзі. Разом грають у футбол. І Юен часто заїжджав до Джейка по дорозі від бабусі». Інспектор Гайвер підвів очі. «Він часто відвідував бабусю?» «Так, постійно. Вона була прикута до ліжка, до неї приходили доглядальниці. Він був її єдиним онуком». «Вона померла кілька років тому. Розумію. А ви також були в будинку його бабусі? Раз чи два, так? А де вона жила?» Ді в вкрай столу. У неї закрутилася голова. «Ні, цього не може бути. Це якась помилка». У Велінгу, біля залізничної станції, Ді помітила зміну в обличчях інспектора Гайвера і сержанта Діхал, і в неї похололо всередині. Вона зустрілася поглядом із батьком. «Вона залишила будинок Юену. Він його здає». Сержант Діхал вже підвелася і пішла до вхідних дверей, набираючи номер на телефоні. Інспектор Гайвер теж підвівся. «Дякую вам, Ді. Ви дуже допомогли. Можливо, нам доведеться ще поставити вам кілька запитань найближчими днями. Це не проблема?» Ді теж спробувала підвестися, але ноги її не слухалися. Батько провів поліцейських до дверей і повернувся до столу. Його обличчя було сірим. Через годину Ді отримала повідомлення від Лінці. «Передзвони мені!» було написано. Юена заарештували. Вона простягнула телефон батькові, щоб і він побачив це. Батько поклав телефон і обійняв ді за плечі. Він міцно притис її до себе, і вони довго сиділи так, не промовляючи жодного слова. Вбивство, яке вважали вбивством і самогубством, тепер оголошено подвійним вбивством. Франсіс Ліллі, South London Press, трагічна загибель Ребекки Квілтер, 56 років, та Клайва Гемліна, 59 років, у Чарлтоні, на південному сході Лондона, яку раніше вважали вбивством із подальшим самогубством, тепер розслідується як подвійне вбивство. Третє тіло, ідентифіковане як Ендрю Палтені, 47 років, колишнього нареченого Ребекки Квілтер, було знайдено в саду на території будинку. Двом чоловікам Оліверу Квілтеру, племіннику вбитої жінки, та його давньому співробітнику Майклу Норту пред'явлено обвинувачення у всіх трьох вбивствах, одне з яких сталося в минулому. Відомо, що обвинувачені навмисно підставили Клайва Гемліна, щоб звинуватити його у вбивстві Ребекки Квілтер. Представник родини Клайва Гемліна зазначив, ми шоковані цією новиною і глибоко засмучені тим, що помилки під час початкового розслідування зіпсували добре ім'я Клайва. У дивному повороті подій докази, отримані під час цього розслідування, вивели поліцію на новий слід у справі Джіни Каплін, яка зникла без вісти 16 березня 2009 року, хоча речник поліції підтвердив, що обвинувачених не підозрюють у причетності до зникнення Джіни. Ця приголомшлива новина шокувала місцеву громаду Джина Каплін. Тіло знайдене в підвалі будинку у Веллінгу. Підтверджено, як зникла жінка. Франсіс Ліллі, South London Press. Тіло, яке поліція виявила у замурованому вугільному люку в підвалі будинку у Веллінгу в четвер, підтверджено, як тіло зниклої Джіни Каплін. 30-річна танцівниця зникла 16 березня 2009 року. Востаннє її бачили, коли вона виходила з фітнес-студії, де працювала неповний робочий день, йдучи на обідню перерву. Батьки чекали її на вечерю того вечора і забили на сполох, коли вона так і не з'явилася. Місцевий житель, якого допитували під час зникнення Джини, досі перебуває під вартою. Його підозрюють у вбивстві пані Каплін. Чоловік, якого звинувачують у вбивстві Джини Каплін, стверджує, що це була невдала сексуальна гра. Сем Вокер «The Sun» Йоан Гардинг, 42 роки, наступного тижня постане перед судом за звинуваченням у вбивстві Джини Каплін, 30 років у 2009 році та приховуванні її тіла Гардинг знав Джіну з дитинства та мав із нею роман, перебуваючи у стосунках з однією з її подруг Тіло Джіни було знайдено у підвалі будинку, що належав Гардингу у Веллінгу, після отримання інформації в ході іншої справи Судово-медична експертиза підтвердила, що причиною смерті стало удушення. Гарденг заперечує навмисне вбивство Джіни. Він стверджує, що це був нещасний випадок під час добровільної гри з еротичним удушенням, але зізнається, що злякався і сховав її тіло у підвалі будинку, який раніше належав його бабусі. Розділ 54. Чотири місяці потому, 16 березня 2020 року, Ді дивилася на людей, які скупчувалися біля крематорію, явно вагаючись, чи варто підходити ближче одне до одного. Дехто обіймався, але більшість трималася осторонь, уникаючи звичного для таких моментів фізичного контакту. Обійми і поцілунки Потиск рук Ді зустрілася поглядом із лінці, і вони обмінялися сумною, ледь помітною усмішкою. Це було жахливо. Зовсім не те, на що заслуговували Джіна чи її батьки. Хоча подейкували, що похорони взагалі можуть заборонити, якщо цей проклятий вірус не вдасться стримати, або ж принаймні обмежать кількість присутніх. Принаймні, похорон Джіни все ж відбувся, і всі її рідні та друзі змогли попрощатися. Всі, окрім однієї людини. Дивно було думати, що якби джину не знайшли, цей день усе одно був би її. Не тут, звісно, але ті ж самі люди зібралися б у їхній старій школі, згадували б її, гадали, де вона. Тепер, звісно, вони знали, де вона. Джіна повернулася до них. Ді спостерігала за батьком, який розмовляв із Сю та Аланом Каплінами, і відчула водночас полегшення і смуток, побачивши, як він стоїть на належній відстані у два метри. Це здавалося таким дивним і неприродним. Вона навіть не уявляла, якими будуть наступні тижні і місяці. Хоча після всього, що вони пережили, світова пандемія здавалася майже дрібницею. Ді підійшла подивитися на квіти та записки. Все більше людей відмовлялися від квітів на похоронах, зважаючи на їхній вплив на довкілля. Але Сью хотіла, щоб вони були, і ні дійні лінці не наважилися її відмовляти. Вони порадили свого постачальника екологічних квітів, і дивлячись зараз на цю яскраву красу, Ді розуміла, що Сью зробила правильний вибір. Це була гідна шана Джині, яскрава пляма кольору, інакше сірий і сумний день. Ді не вірила, що колись до кінця усвідомить усе, що сталося. Вона була вражена до глибини душі, відчувала огиду. Всі вони відчували те саме. Усвідомити, що це був Юен весь цей час. Друг, якого вона знала з дитинства, чоловік із яким зустрічалася, з яким спала. Від самої думки її нудило. Знати, що вона залишалася його дівчиною майже два роки після того, і що він плакав разом із нею, хоча весь цей час знав, де джина. Те, що він зробив, виходило за межі розуміння, за межі зла, те, через що він змусив пройти батьків Джіни за ці довгі десять років. Це неможливо пробачити. Справжній жах, який трапляється з кимось іншим, а не з тими, кого ти знаєш і любиш. Не з джиною. Не мало значення, що Джина зрадила її, що вона Юен таємно зустрічалася за її спиною в домі його бабусі. Це нічого не змінювало в її почуттях до Джіни. Як могло бути інакше? Дії не кохала Юена насправді. Вона завжди відчувала, що з їхніми стосунками щось не так, але це не мало стосунку до її власної сексуальності. Тепер вона це розуміла. Вся справа була в ньому, завжди була в ньому і в тому неспокої, який він у неї викликав. Той ледь відчутний страх, який вона відчувала щоразу, коли вони були разом у ліжку, страх, якого вона ніколи не могла до кінця усвідомити чи навіть визнати, вона списувала це на власний дискомфорт щодо сексу. Але, мабуть, джина, дорога, мила Джина відчула його теж у тій останні миті. Він зізнався у всьому, сказав, що це була гра, яка пішла не так, гра якось він пропонував ді спробувати щось подібне. Мовляв, це може допомогти їй отримати задоволення, але вона була настільки шокована, що він засміявся, запевнив, що жартує, і вона йому повірила Може, якби вона тоді комусь розповіла довірилася, витерла сльози Сльози і смутку, і люті, і провини також, бо як вона могла нічого не запідозрити, як могла не помітити ознак Вона ніколи не зможе забути цей жах, ніхто з них не зможе, вона підвела голову Лінсі розмовляла з кимось із їхніх шкільних друзів. Ді знала, що мала б приєднатися, але щось її стримувало. Поруч з'явилися Джейк і Гейлі. «Ти молодець, що все це організувала?» – сказала Гейлі. «Це ж було непросто». «Я була не сама?» – відповіла Ді. «Ми робили це разом». Гейлі усміхнулася. «Лінсі щойно сказала нам, що ти зробила більшу частину роботи». Джейк прокашлявся. «Вибачте, я на хвилинку», – сказала Гейлі. «Я хочу зателефонувати мамі і дізнатися, як там маля. Ми вперше залишили її. Вона відійшла, залишивши їх у двох». Джейк підвів голову. «Я досі не можу це усвідомити. Не віриться, що ми всі були такі сліпі». Ді кивнула, не в змозі вимовити ані слова. «Я відчуваю провину. Він був моїм найкращим другом». Голос Джейка тримтів від емоцій. «Я мав би щось запідозрити. Мав би це відчути, але не відчув. Як я міг не помітити таке?» Ді поклала руку йому на плече. «Я відчуваю те саме. Але це не наша провина. Ми маємо собі це повторювати. Якби ми бодай щось підозрювали, ми б не мовчали». Джейк кивнув, ледь стримуючи сльози. Ді обійняла його, і він міцно притис її до себе. «Усе те, що я казав Лінс, ніби ти і Джіна, забудь». Сказав він, не відпускаючи її. Нарешті вони розійшлися. Джейк поглянув у бік, де стояла Лінсі. «Чув, ти переїжджаєш до лінз за кілька тижнів». Ді усміхнулася. «Вона вже давно вмовляє мене стати її квартиранткою. Нарешті я здалася. Не хочу, щоб вона залишалася сама, якщо буде локдаун. Принаймні, в мого тата є пані Ковальська, щоб скласти йому компанію». Джейк засміявся крізь сльози. «Так, твій тато виглядав дуже задоволеним, коли я бачив його на матчі. «А я зможу краще стежити за її побаченнями з Тіндар!» Джейк скривився. «Хтось же має це робити?» – сказав він. «Хтось має що робити?» – запитала Лінці. «Вони навіть не помітили, як вона підійшла. Піклуватися про тебе?» – відповів Джейк. Лінці суворо глянула на нього. «Я цілком здатна подбати про себе сама. Дякую». Ді підняла брови, і Лінці почервоніла. Вони повернулися до квітів, і Лінці взяла Ді за руку. Ді міцно стисла її і дивилася на квіти, поки кольори не злилися докупи. «Мені вже треба йти!» – сказала Лінці. «Вона ось ось прийде!» «Це не те, про що ти думаєш!» – сказала Ді. «Я навіть не знаю, чи вона взагалі так до мене ставиться!» «Може і ні. Але є лише один спосіб дізнатися, правда?» «Час почати жити, Ді. Час відпустити минуле. Ді відпустила руку Лінці і кивнула. «Вона мала рацію!» Настав час відпустити Джину, і лінці теж. Бути її подругою тепер це було найважливіше. Розділ 55. Скарлетт застібнула пальто, обрала відповідний шарф і пару рукавичок. Потім надягла вовняну шапку і подивилася на своє відображення у дзеркалі. Вона виглядала блідою і втомленою, але це й не дивно, зважаючи на все, що сталося. Поки Оллі сидів у в'язниці в очікуванні суду за три вбивства, скоєні ним і Мікі, а також за перешкоджання законному похованню, похоронні плани Ребекки докорінно змінилися. Скарлет і її батько вже не мали жодного бажання до офіційної церемонії. Тепер вони вирішили вдвох розвіяти прах Ребекки у Венеції з понтона на Сан-Мікеле. Ребека любила Венецію, і Скарлет не могла уявити для дорогої тітки, кращого місця спочинку. Скарлет наївно думала, що все просто – прилетіти туди, знайти гарне місце і висипати прах. Але Ді Босуел швидко вивела її з омани. Скарлет мала б здогадатися, що ні в житті, ні в смерті, нічого не буває просто. Але після всієї бюрократії, отримання дозволу в італійському консульстві, нескінченних анкет і листування – через які дії героїчно провела її після сплати всіх необхідних зборів морській поліції Венеції. Не кажучи вже про бронювання поїздок і готелів, усі рейси до Італії тепер були заборонені через пандемію. Вся ця кривава тяганина виявилася марною. Зараз Скарлет і її батько мали б їхати швидкісним потягом із Санта-Марія-Новелла у Флоренції до Венеції Санта-Лючія, спостерігаючи за тосканськими краєвидами, а прах Ребеки був би дбайливо захований у спеціальній капсулі в рюкзаку «Скарлетт». Ребека поїхала би з ними на таксі з південно-східного Лондона до Гетвіка, а звідти разом із ними на рейсі езі Джет до аеропорту Перетола. Це було б і фізично, і емоційно виснажливо, Скарлетт це знала, але її батько був би поруч. Піклувався про неї. Втрьох вони зупинилися б у улюбленому готелі тітки на пагорбах над Флоренцією, а Скарлет із батьком провели б кілька днів насолоджуючись весняною погодою і оглядаючи скарби у фіці, поки ще не приїхали натовпи туристів. Це був би шанс провести разом такий потрібний їм час – відновити зв'язок. Потім вони вирушили б у двогодинну подорож потягом до Венеції – Передостанній етап їхньої останньої подорожі з Ребеккою. Останнім мала стати похоронна човнова церемонія до понтона. Скарлет замкнула вхідні двері і пішла до автобусної зупинки. Коли автобус приїхав за п'ять хвилин, вона виставила тростину і дочекалася, поки він зупиниться. Вона сподівалася, що вони все ж здійснять свій план. Коли ця жахлива історія з ковідом закінчиться і життя повернеться до норми, але поки що Ребека залишалася на полиці у вітальні Скарлет, у розписаній вручну керамічній урні, купленій у фонд Fairwells. Дорога-покупка, і Ребека без сумніву посміялася б із цього. «Поклади мене в коробку з-під взуття, і досить!» Скарлет майже чула її голос. Вона підтягнула шарф і обмотала ним нижню частину обличчя, сердячись на себе за те, що соромиться. Загроза цього клятого вірусу, «Важливіша за те, що подумають люди. Якщо вірити новинам, незабаром усі носитимуть маски». Вона приклала свою картку «Ойстер» до зчитувача і знайшла вільне місце, якнайдалі від інших пасажирів. Автобус рушив. Незабаром він мав порівнятися з місцем злочину. Будинок, де сталася кривава різанина у спальні. А тепер і жахлива знахідка в саду. Скарлет дивилася у вікно, коли автобус проїжджав повз. Спостерігала за будинком відсторонено – з цікавістю, як і незнайомці, що їхали з нею. Продати його за ринковою ціною було б неможливо, не з такою історією. А з огляду на майбутній загальнонаціональний локдаун, шансів переїхати найближчим часом майже не було. Але, як любив казати Оллі, вона була впертою жінкою. Насправді ж він мав на увазі, що вона сильна жінка. Можливо, він помилявся в багатьох речах, але в цьому був правий – і якщо хтось і міг залишитися жити в такому місці, то це була саме вона. Вона видихнула у тканину шарфа. Сьогодні все одно буде ритуал, але не для тітки. Цей ранок належав молодій жінці на ім'я Джіна Каплін. Жінці, яку її тітка колись навчала і з якою підтримувала зв'язок, об'єднані любов'ю до письма. Жінці, чиє життя обірвалося найжахливішим чином і чиї батьки ніколи не оговтаються від втрати. Донька, танцівниця, письменниця, подруга. І хто знає, ким би вона ще стала, якби доля склалася інакше. Скарлетт витерла сльози. Ребекка хотіла б, щоб вона віддала останню шану. І після всього, що Скарлетт пережила за ці місяці, вона відчувала близькість і до джини, До жінки, з якою ніколи не зустрічалася. І яку, можливо, знайшли б ще 10 років тому, якби її тітка з братом вчинили правильно і звернулися до поліції. Дали свідчення. Але Скарлет йшла на похорон не лише заради Джини, Вона хотіла побачити Ді, підтримати її в цей найсумніший день. Як і вона, Ді знала, що таке втратити кохану людину найжахливішим чином. Вона також знала, як це – спати з убивці. Можливо, сьогоднішній похорон стане початком нової дружби. Дружби, яка охоплюватиме не лише смерть і горе. Такої дружби, на яку Скарлет чекала все життя, навіть якщо раніше – Цього й не усвідомлювала. Подяки. Щиро дякую наступним людям Сарі Адамс за її уважні, щедрі і надзвичайно мудрі коментарі та поради. І Моджен Нельсон за додаткову редакторську підтримку, а також усій чудовій команді Transworld з особливою вдячністю Елісон Барроу та Луїсу Пателю, Аманді Престон за те, що допомагала мені зберігати спокій, і завжди знала, коли потрібно зателефонувати і що сказати. Луїзі Форд – за те, що поділилася деталями свого робочого дня, які я змогла використати для образу Скарлетт. Наталі Ендрюс – за відповіді на мої несподівані питання про похорони та ведучих церемоній, а також за екскурсію по робочій частині крематорію. Грему Бартлету – за нашу розмову про місця злочину та зниклих безвісти. Рашиду Карі – за